Köszöntünk mindenkit a Mindenki Yoga rádió műsorban. Körülbelül fél óra múlva kezdődik a Slatwalk felvonuláshoz kapcsolódó beszélgetés. További információ hamarosan. Welcome to the July 2nd, 2012 edition of Mindenki Yoga. This is JD. Welcome to the show. This past week uh, there was a slut walk in, in Budapest and we're going to have a panel discussion that's going to be at the end of this in Hungarian. But first we're going to interview uh, Armin Lager Uh, who is gay and Jewish, and uh, for this uh, Budapest Pride Week, uh, he has organized a uh, uh, get together of uh, Jews and uh, and gay people, LGBTQI, etc., together, uh, uh, as as well as others that are interested in the topic. Uh, let's uh, let's let's listen to Arvind Lager, and then after we'll go to the Slut Walk uh, panel discussion that's uh, in Hungary. Armin Lager, uh, please introduce yourself. Uh, and uh, we've talked before about uh, Folk Hajma Front and, and other things, but tell me about your project for this uh, this coming Pride Week. This time I, I I'm not organizing this event as a political activist, or maybe only partly, but as someone who is also very active in the Jewish cultural and religious scene of uh, Hungary. I, I'm member of my uh, synagogues, the Sim Shalom Progressive Jewish congregation, uh board, and as someone who is uh, so devoted to uh, religion and who is openly gay at the same time, I wanted to show to everyone who questions the role of religion in the issue of uh, gay, lesbian, bisexual and transgender people Anyway, I wanted to uh, I want to show with this project of uh, uh, mine and with the, with the project which is supported by three uh, Jewish congregations in Hungary, which is quite extraordinary, that uh, religion is not against uh, gays. It depends always on interpretations. These three congregations, for example, are very welcoming. I mean, I think in all religions there are gay people, uh, whether they want yes, to admit sure, it or yeah. not, right? So, it's, it's just a question of interpretation of if if, indeed, they're indeed. if they're accepted, I guess. Yes. For example, my synagogue is like 20 years old. it's is the first progressive synagogue in Hungary. It accepts or it uh, reflects to homosexuality not as a sin or not, because we say that the ethical. Uh, view described in the Torah, it's not valid anymore in in this case, of course, because it depicts uh, homosexuality as if would as if it would be a choice, as if it would be mo mocking. We it doesn't concerns emotions. It reflects only on the sexual practice, and we modern people <laughs> new knew, know already that this is something more and that's a reason why progressive judaism has nothing has no problems with the issue of uh, lgbt people so what will this event be on, on july 7 how uh, how so, do you expect it so on on on the july the 7th uh, these two congregations will hold uh, a traditional uh, shabbat morning service in in Balintaz, in the Jewish Community Center. Uh, it's an official program of Budapest Pride. We described this service as an LGBTQ-friendly service, just to point out that it's going to be a bit special. <laughs> be, for example, before the uh mer mer mourners' prayer, uh, we are going to name those LGBT activists who had had a uh, violent uh, death, who were murdered, or we are going to remember those um, youngsters who were shot in the gay bar in Tel Aviv by an ultra-orthodox Jew, etc., etc., and we are also going to pray uh, for the safety of the Gay march that afternoon, but otherwise all the other stuff like the reading of the Torah, the the the songs, the usual prayers, they will be the same as in every synagogue that morning. Some background. I mean, recently there's been um, kind of a online outing of, of Hungarian gay activists on on right wing blogs and stuff. I mean, the environment that you're doing this in is also very difficult. I think. Yes, so this is also some kind of protest. Uh, I don't do anything that's not some kind of protest. Uh, of course. Um, we we just wanted to show that, okay, so these three synagogues, which organize the event, are not gay congregations. They are absolutely, uh, I, I always said normal, but <laughs> not normal, but... Uh, every, mainstream, mainstream. Yes, mainstream synagogues in this sense, so uh, we just wanted to show that we are with other minorities. We have empathy for them, we have solidarity for them, etc, etc. And I think this is a very good way to express our feelings con concerning the LGBT rights and the situation of LGBT people in Eastern Europe or Hungary. So so the service starts at 11 o'clock on Saturday, it's absolutely open, so everyone is invited uh, who is, uh, wh whether Jew or uh, gay or gay-friendly or Jew-friendly or whatever, I, I expect around 70 people, so I think it's going to be quite a big event with, I hope, as big media uh, r response eco <laughs> as possible. What I also expect from this service is that uh, some kind of discussion will start uh, regarding uh, religion and uh, homosexuality. Because with this uh, step, we show that it's not a taboo anymore. And yeah, I think this is going to be the first time in Hungary that non-gay uh, congregations uh, express their beliefs so strongly. So we are making his story. Thank you very much uh, Armin Lager, and uh, I look forward to seeing uh, how this uh, how this happens on uh, July 7th. Thank you. Thank you. a akkor mi nem számítunk családnak biztos, hogy Én azért megyek ki a fávonulása, mert úgy érzem, hogy a kisebbségiekkel, például az LMBTQ közösséggel, a cigánysággal, a zsidósággal és a hajléktalanokkal szembeni gyűlölet kezd a hétköznapi rutin részévé válni. Most mindannyiunknak ki kell állnia. Én a szeretetet és az elfogadást választom. Mert az egyik fiam meleg. Náluk az egész család. Éjjtben. Mert tavaly szukultam, jó sétáltunk és beszélgetünk a barátok. This is the place where you can be who you really are, when you can march with your family, kiss your partner, and there are 1500 people around standing up for you. <myszer> Mert hát amúgy is részt veszek az egész fesztiválon, és a trávonuláson ott van minden egyben. Civil, falu, beszédek, közösség, ismerősök, zene. Mert jó érzés kimondani, hogy leszbikus vagyok. És attól, hogy én kimondom és itt vagyok, jövőre más is kimondja és itt lesz. a Mert fontosnak tartom, hogy minél több ember legyen ott, aki nem csak elméletben, hanem az arcával is vállalja a szolidaritást. És a kis is erre nevelem. Épp ideje, hogy az emberek kiálljanak a jogaikért, közösséghez tartozzanak, és hallassák a hangjukat. Ez a mi napunk, most mi tesszük ezt. Mert a nővérem bisexuális, és ha őrbántják, engem is bántanak. Úgy gondolom, most kell mindenkinek szolidaritást vállalnia. Jó lenne, ha legalább mi kisebbségiek összefognánk és kritikusabban gondolkodnánk a velünk kapcsolatos előítéletekről. Én ezért veszek ott a práján. Nálunk ez a 17 a 17 Hálás vagyok azoknak, akik ezt itthon elindították. Mi pedig visszük tovább. És te, ki. Leszbikus vagyok, fantasztikus vagyok, boldog vagyok és egyenlő jogokat követelek. Megrendeztük a második budapesti szlátvolkot, más névári bisétát. Az volt a célunk, illetve az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a nemi erőszakot körülvévő társadalmi előítéletekre. Tisztességes bánásmódot követeljünk a nemi erőszak túlélőinek, a média és az igazság részéről is, illetve követeljük mindannyiunk személyes szabadságának és önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Ezek voltak a fő célkitűzéseink, és nagyon örülünk, hogy a nagy hőség ellenére ma is szép számmal megjelentünk. A séta után pedig beszélgetést rendez, rendezünk a pepito bárban szakértők részvételével. Szabó Mónika szociálpszichológus és gender szakértő, Kusin Gábor pszichológus a Patent Egyesület és a Stop férfi erőszak projekt képviselő, képviselője illetve Kisnóra szervező részvételével történik a beszélgetés, és Pélház Zsófia moderálja. сейчас айфон у меня есть. Какой того нужно, это на две газ до конца, там 4, 8, я किरण. Санитар наш. Скажишь? Анна. Есмет. Био. Нет, забот. Да. Санитар? Там. Хоппе нам салат. Это да, не. Ассистент. Köszönöm szépen, hogy megtaláltad a szükségesen. Köszönöm Köszöntünk mindenkit a második slator Budapest Kerekasztal beszélgetésén. Jó! És szeretettel köszöntjük körülve. Szeretettel köszöntjük másodszorra. Dr. Szabó Mónikát, szociálpszichológust genderkutatót és kusin Gábort pszichológust a Patent Egyesület és a Stop Férfi Erőszak projekt képviselőjét. Ja, bocsánat! és Nórit, kis Nórát, aki megszervezte a Szápol én Budapestet, másodszor is, köszönjük szépen. Nem én szerveztem, meg közös szervezés volt. Jó. Először is... Először is arra kérdém Nórit, hogy értékeljem az egész mai napot, hogy sikerült, vajon milyen vízhangja lesz a sajtóban. mi már hallottuk van vízhangja a sajtóban de szerinted hogy sikerült, így picit kevesebb felvonulóval. Hát, Meg arról. És nem Nem Most jó. És így? Jó. Jó. Na tehát idén kevesebben voltunk, mint tavaly, az egyértelmű. Ezt nem tudom, hogy igazából minden tudhatod, hogy mi hibánk hogy rosszul csináltuk a, a hírverést előtte, hogy tavaly jobban sikerült, vagy pedig, hogy sok Egyéb rendezvény van most ugyanebben az időben, vagy hogy, hogy nagyon meleg van, <gül> vagy ezek, ezek így, így összevéve, de rosszul sem sikerült egyáltalán. nem sokan voltunk, hangzavart csináltunk, sok felé jártunk, úgyhogy mindenképpen, mindenképpen jó, hogy eljöttünk, és itt vagyunk. Köszönöm szépen. Mutatkozzatok a -e pár mondatban, milyen izgalmas dolgokat csináltok mostanában. Múlika vagy Gábor Vártam a hol az elsőséget, nem a Gábor azt nem mondta. mondta, ha itt is elhangzik egy ilyen akkor a ez egy ilyen tipikus. Hát nem tudom, ami ebben a szempontból fontos lehet. Azt gondolom, hogy a, a legfontosabbakat el, elmondtad egyébként egyetemen tanítók, többek között gender témákban, én már egy bő Némi civil aktivizmussal az utóbbi években ezt egyre erősödően, meg mindig van egy ilyen makacs elképzelésem, hogy, hogy lehet, és igenis lehet, és tenni kell mindenféle előítélet, kirekesztés, szexizmus, ez ellen és ezzel kapcsolatban próbálunk, akár még egyetemi kurzusok keretein belül is mindenféle dolgokat csinálni. Szerintem nagyjából most ennyi a fontos, aztán majd még kiderülnek de... Esetleg megkérdeztem, hogy írsz egy blogot, ez mennyire privát, vagy mennyire beszélnél róla pár szóban? Hát, ha nem beszélnék róla, akkor az csak a rossz lelkismeretem, hogy az utóbbi hónapokban nem írtam, és ez nagyon rossz. Abszolút nyilvános, és semmi titkos nincs benne, így néz ki egy feminista a címe is neki. Uh -huh. uh, és írni kéne, több mindent kellene csinálni, mert hogy ugye pont többetekkel beszéltük ennek a fusztációját, hogy az, hogy ilyen kis privát harcokat vívünk napi szinten a Facebookon, akárhol emberekkel csetben meggyőzni egy-egy emberrel, és hosszú órákat töltünk azzal, hogy csak nem bírjuk, hogy ne szóljunk és ne kommenteljünk, hogy ez nem hatékony. Ha valami, akkor ez biztos nem működik. Maximum egyre kevesebb is lesz, viszont egy jó szempont. De hogy, hogy ami engem a leginkább most foglalkoztat és talán erő érdemes lenne itt beszélni, hogy... Hogy milyen olyan módszereink lehetnek, vagy hogy, hogy hogyan lehetne uh, hatékonyabban, tehát hogy megszólítani embereket. Azt gondolom, hogy a blogolás, tehát ez a fajta nyilvános uh, szociális jelenlét, ez az, az egyik uh, eszköze lehet. Mert azt gondolom, hogy emellett még van egy csomó másik és ha lesz nem majd időnk, akkor érdemes lenne beszélgetni, akár együtt, hogy ki, ki mit tudna és mit tudnánk ebben csinálni. Még egy ilyen kérdésem lenne, csak így az elején, hogy te nagyon aktív online életet élsz. Ez, akkor ennek a része? Hogy így próbálod, hogy a köznapi emberek is közelet kerüljenek a magadfajta aktivistákhoz, meg a te gondolataidhoz, vagy vagy ez csak egy ilyen függőség, mint mondjunk Függő vagyok, igen, de hát teljesen függetlenül. Azt gondolom, vagy remélem, és nem tudom, hogy azok közül, akik itt vannak, ezzel mennyiben találkoznak, pár jófár Facebook ismerősöm is, meg Twitter, és Foursquare, és egyéb ismerőseimet azért látom itt elszurva. Azt gondolom, hogy egy, amire, ha valamire jó ez a szociális média, az a, az a nagyon tudatos online jelenlétre, a tudatos megosztásra, a diskurzusokra, azt gondolom, vagy remélem, hogy ezt is tudatosan csinálom. Tehát az első dolog, amikor megérkeztem a Derktérrel, létrehoztam Moszkveren az eseménynek a benyéjét, egy helyet, ahol bele lehetse Szóra láttam, hogy nem vagyunk csekkordja más, tehát nem vagyunk egy tömegrendezvény, de hogy akkor is jelen van. Ez ment a Twitterre, ment a Facebookra, az otthon ülő, meg a kártban ülő és a Balatonban ülő ismerőseink lájkolgatták nagyon boldogan, és kifejezték, hogy lélekben mi vannak. A mai naphoz kapcsolódó blogba erről fog többek között szólni, hogy az nagyon szép és jó és minket megerősít, csak azt senki nem látja és tudja, hogy lélekben több ezer ember is egyetért ezzel a dologban, miközben ül a Balatonban, meg egész A miért nem megy és miért voltunk kevesen, valószínűleg is benne van, a melegünk van, és nélekben és, és mi elméletben támogatjuk, csak ne kelljen csinálni semmit, mert is meglátnak a tévében is új Szóval, igen. Köszönöm szépen. Akkor Gábor, esetleg először mondd csak annyit, hogy te is ilyen aktív életet élsz a Facebookon, meg a közösségi oldalakon, vagy... vagy inkább? Nem, én ezek, nem is vagyok bejelentkezve. Ó... Oh. <gül> Akkor napolszunk, akkor éppen beszéljelünk az izgalmas sok Férfi Erőszak projektről, mert van olyan, hogy férfi erőszak? Jó. Hát, igen, természetesen van férfi erőszak. A sok Férfi Erőszak projekt az olyan férfiakat kíván megszólítani, akik saját életükben vagy társadalmi szinten szeretnének valamit tenni, a nők elleni erőszak ellen, vagy az ellen, hogy, hogy saját maguk hogyan viszonyulnak férfiakhoz, nőkhöz, nőkhöz, más férfiakhoz. Nagyjából ez a célkitűzése és föntartunk egy információs honlapot, van egy férfi csoport, ami olyan férfiaknak van, akik a saját életüket szeretnének változtatni azon, hogy a viszonyulnak más férfiak, nőkhöz vagy férfiakhoz. A saját szexizmusukon szeretnének változtatni valamit. Um, van egy, um, egy, nem én, egy, egy, egy filmklub, amit olyan negyed évente, mindig van egy újabb film, amit levetjük, és utána beszélgetés, meg kiadunk kiadványokat. Például az utolsó könyv, amit kiadtunk, az a De hiszen azt mondja, hogy szeret. Am, ö, Alcíme, vagy csak uralkodni akar, ami egy ilyen kézi könyv nőknek, hogy honnan lehet fölismerni sokat még idő előtt, mielőtt elkezdik őket bántalmazni. Tehát, hogy a bántalmazó férfiak hogyan felismerhetők, mert hogy felismerhetők. És akkor, tehát ez az egyik szervezet, amiben dolgozom, a másik meg a Patent Egyesület, aminek egy jogsegély szolgálata nők nőkeleni erőszak áldozatainak, és főleg a családon belüli partnerkapcsolati erőszakkal foglalkozik, illetve szexuális erőszakkal is foglalkozik a, a, a, ez a szolgálat. Benne vagyunk a keret koalícióban, ami ugye azokat a civil szervezeteket foglalja magával, amelyek foglalkoznak a szexuális erőszakkal, illetve vannak még szexuális kisebbségi ügyfeleink, tehát leszbikus, szexuális transznői, de, de, de, de transz nem is volt, és, és, és még van egy, egy programunk a reprodukciós jogokról, hogy ez a BORTUS lehetőleg nagyon legális Magyarországon. És ebben a szervezetben, ebben a, ebben a projektben, főként férfiak lesznek részt? Tehát férfiak koordinálják, vagy te egy ilyen egyedi eset vagy, hogy te ezzel foglalkozol. Hát a Stock Férfi Erőszak projekt ez kifejezetten férfiakból áll. A Patent Egyesületben ott, ott nem jellemző a férfiak jelenléte, az, az igazából egy nő és én egy olyan nem tudom, tojás vagyok ott körülbelül. Köszönöm szépen. Beszéljünk egy icipicit arról, amit Nó Móni megemlített, hogy, hogy hogy lehet igazából aktivizálni ezeket az embereket, akik, akik mondjuk minket támogatnak csak a Balatonból. Mennyire, mennyire fragmentált ez a magyarországi női aktivizmus, vagy, vagy mit éreztek erről, hogy, hogy, hogy, hogy összetudnak fogni egy ilyen, egy ilyen kezdeményezés érdekében, vagy, vagy nem. Mi a mi tapasztalatunk az volt, hogy írtunk a szervezeteknek, de úgy ezért annyira nem kaptunk rá semmilyen reakciót. Lehet, hogy más, mással voltak elfoglalva, csak hogy vajon, vajon, vajon mi áll a hátterében? vagy mit lehetne tenni, hogy pozitívak legyünk. Én gondolkodom, úgyhogy... Több a dolog, tehát ha most visszafelindulunk a legkisebb egységből, hogy Slutwalk és hogy Ribiséta. Tehát ha megnéztek, hogy magának az eseménynek a Facebook oldalán is egy milyen parázslita bontakozott ki, tehát maga ez az egész, ez a akarunk-e ribancok lenni, pontosan amit jelent a ribanc, akkor hogy van ezzel, a hogy nevezzük, a ki határolódik el, ki akar szabad szexet? ki. Tehát, hogy maga, tehát mikor most vonultunk, és mondjuk éppen csend volt, és nem kiabáltunk semmit, és nem volt dolg, és mentünk ezzel a ribi felirattal, és, lát, és figyeltetek is nyilván az arcokat, meg a reakciókat. És, és leginkább egy olyan érzésem lett, hogy amikor hogy tényleg semmi információ, sincs, így megyünk, hogy azt gondolják, hogy mondjuk a prostituáltak szervezete most itt elindult valahova, és akkor valami jogokat követelnek. Szóval nagyon sok ilyen sajnálkozó arc volt, nagyon sok ilyen, ilyen szí, szégyenkező, vagy ez a, ez a nem tudom, ez a jajszegények hát Istenem milyen rossz nekik. Tehát, hogy Szóval ezt egyébként hosszú távon tényleg hogy lehet, hogy érdemes lenne átgondolni. Noha értjük, hogy miért ez, akik itt vagyunk, és itt voltunk mindenki érti, hogy miért így hívjuk, és hogy ez miért így jó, de, de hogy nagyon sokszor, tehát az alapüzenetet nem tudjuk továbbadni, hogy ez, ez nem szexről szól, meg kurvákról szól, hanem emberi méltóságról, testhez beroljogról, támteremterem, stb. Ről. Amikor kiabáltunk, akkor jobb volt, tehát örültem, hogy így végig mert legalább valami információt adtunk, és hogy valami, valami bement. Meg, hogy kivette el a prospektus, kihúzódott így el a gondolatos, hogy hozzáérjen a dologhoz, szóval ez. A következő szint ugye a nőkérdés, vagy ezt a női mozgalmat említed, és aztán a legtávabb meg ugye általában is engem most főként ezt foglalkoztat, ez amit ugye civil kurázsinak hívunk, vagy hívnánk, ha léteznék Magyarországon olyan, hogy úgy hogy, hogy vannak civilek, mikor meg az ember, hogy így civilkedik, akkor a kicsit a, megint ez a sajnálkozó, azok, a, azok az alternatív lúzerek, akik ott izélnek valamit. Szóval, és akkor a feministerről meg nem beszéljünk meg mindenki tudja, meg nagyon beszéljük, hogy mit gondolok feministák, ki a feminista. ma például, ezért, ha jöttem a metrón, hogy ebben a polóban, ezt azért nem hordom sűrűn, de felveszi az ember, hogy így néz ki egy feminista, és akkor és uh, rám néz, elolvassa, és rögtön a lába, néz, és nekem az lett a hogy gondoltam, hogy azt néző hogy szőröse. Mert ugye a szereotípiek, ugye erre és de, de már egyszer szőrötenítettem, pont gondolva erre a helyzetre. Na, de most komolyan fordítva a dolgot. Uh, az, hogy civil aktivizmus, meg civil kurázi, tehát, hogy ez megint csak ilyen közhelyszerűnek számít, utány, hogy nagyon sok jó szendékú, jó akaratú ember van, akik azt mondják, hogy én nem teszek rosszat, nem teszek. De hát azért ez az aktivizmus, ez olyan macerás, meg, tehát, hogy azt kéne megtalálnunk, hogy hol vannak azok a pontok, ahol beláthatok az emberek, hogy elkezdjenek felelősséget érezni. És hogy általában is, tehát, hogy a merek felújása ne azért menjek, ki, én nem megyek ki, mert nem vagyok meleg. Én nem ő, mert nem vagyok kurva, és én nem ő, kimenem ki, nem vagyok nő. Most például nagyon örömmel láttam, hogy nagyon sok, szerintem körülbelül fele-fele volt a férfinők nők és ez nagyon jó volt, azt gondolom, hogy ebben a helyzetben. Szóval, hogy, hogy nem lehet jól megszólítani, tehát nagy testpecség van, azt látom. És ez egy kicsit olyan szektásodott dolog, mindig ugyanazok vagyunk ott, ugyanott megörülünk egymásnak, ismerjük egymást, megerősítjük a saját valóságunkat, de hogy szekta, tehát hogy nem tudunk kilépni belőle, mert hogy Nincs fogadókészség sem, de de sokat lehetne még beszélni, de gondolom a közben a is kitalált. Én közben én me megszakítanálok és átadnám a Nórinak a mikrofon, hogy szerintem Nóri egy ilyen pici kezdeményezésnek mit szadt, Budapest van valamilyen jövője, tehát lesz belőlünk valamilyen szervezet, vagy minden évben, nyáron, melegben, mászkálni fogunk ilyen funkcsarohákban. Hogy látod ezt? Hát a szervezet lesz-e belőlünk, vagy sem, hát ezt nem tudom így uh, most így hirtelen megmondani. Én azt, azt, azt látom viszont, hogy csatlakoztak hozzánk emberek. Tehát, hogy elkezdtük ezt valahányan tavaly, és, és jöttek új emberek, mivel, hogy ez egy nagyon nyitott dolog, és mindenki hozzáfér a Facebookon, illetve az interneten, így nagyon könnyű hozzánk csatlakozni. És jöttek is új, új emberek, mások ugyan kicsit de de szerintem, Nyugodtan elképzelhet, hogy újabb, újabb emberek jönnek, és ha egyszer ezekben az újabb, és újabb emberekben valami, valami tartósabb struktúrára van igény, akkor nem nyugodtan lehet, hogy létrehozunk hogy valami szervezett kereteket. Ezen a sétán kívül mert tavaly is terveztük, hogy valamit csinálunk a 16 akciónapon belül, novemberben, csak aztán mindenki valahogy teljesen szép volt szorva, de idén újra tervezzük. És szerintem idén van egy csomó dolog, amit, amit profipon csinálunk, már van dokumentumfilmkészítők is, tehát hogy sok, sokkal több anyagunk van már mondjuk például a honlapunkon is, tehát szerintem apró lépésekben, de, de erősödünk is, és haladunk előre. Jó, akkor Rábor, most már eleget gondolkodtál, és így Nem hogy valami okozat az el. elműködésem. Én erről azt gondolom, hogy ugye a probléma az az, hogy, hogy, hogy ugye nincsen Magyarországon feminista mozgalom, vagy nincs igazi nő mozgalom Magyarországon, hanem így vannak ilyen pici csoportocskák, de hogy ez nem egy ilyen. Itt nem olyan, mint a biciklis mozgalom, hogy, hogy tényleg ilyen széles társadalmi igény van a biciklizésre és egyre többen bicikliznek és egyre többen vannak a kritikám eszen. De bocsánat, de milyennek képzelsz egy ilyen nőmozgalmat? Tehát ami ilyen, ilyen széles körökben mindenhol létezik. Tehát az hogy kéne elképzelni mm -hmm. mint paraszti agya rendelkezően? Hát így, így, mint ezt a biciklisizét, hogy, hogy... <gül> <gül> Hogy hát mindenki szeret biciklizni, hogy mindenki, mindenki ilyen. Van. Biciklizni, hogy nem tudom, mindenki igen. És akkor ugye így, hogy nagy tömegekben nők belátják, hogy ők el vannak nyomva. Most szerintem ez hát igen, nincs egyelőre. És, és ezt nem, ez nem, nem kritizálom a nőket, emiatt nem, nem ezt akarom ezzel mondani, vagy nem ezt nem ilyen kritikus érvel mondom, csak megállapítom, hogy nincsen. És szerintem hát minden ilyen dolgot kell csinálni, és mint amilyen a, a Slapbog is, vagy hogyha más lesz a neve, akkor más lesz a neve. És, és aztán szerintem ettől lehet várni azt, hogy egyszer majd lesz nőmozgalom Magyarországon. Egy uh, icimicív, igen, de szerintem például a Slapbognak van egy ilyen. Egy ilyen mozgalmasodása, már Szegeden is majdnem lett, még ah, én nem lett, <gül> azért ott még nem tartunk, de, de elkezdte szervezni egy lány Szegeden is, tehát hogy tulajdonképpen ez így valahogy más helyekre is elért ez a dolog és, és más emberek más városokból is becsatlakoztak. Ö, hát hogy nem sikerült az egy, az egy más kérdés. Arra emlékszem, most lehet, hogy nem vagyok olyan pontos, hogy hogyha a New Yorki Slutwalk oltalán olvastam volna, hogy ők most valahogyan szétválnak, pontosan azért, vagy illetve megszűnnek Slutwalk lenni, hanem valahogy másképp nevezik el magukat, vagy valami ilyesmi, pont azzal indokolták, mert hogy mennyi nőt kizárnak azzal, hogy Slutként identifikálják magukat. És hogy ezért nálunk is az előfordult, ugye a Facebook, eseményünkön, hogy ott volt egy hölgy, aki mondta, hogy igen, ő is támogatja ezt a harcot, de hát, hogy nével ő az életben nem fog velünk felvonulni. Mit lehet ezzel kezdeni? Móni? Mondjuk a rögtönző úgy Hát ugyanazt tudom mondani, hogy kb. amit az előbb is mondtam, hogy, hogy ezt tényleg át, át kell gondolni, hogy, tehát ez egy stratégiai döntés tulajdonképpen. Egész egy erről van szó, hogy meglátja, tehát meglátja a nevét, és tehát azonban van olyan a verzív, hogy nem. tehát hogy nem. Át kell nevezni más, hogy voltak egy jó javaslatok, ez a női méltóság, menete, stb. Lehet, látok, oké, okay, jó. Nem, nekem nem, csak az a problémám ezzel, hogy, hogy a tavalyi felvonulásunk után jöttek hozzám szervezetek, és mondták, hogy hát az ő felvonulásaikra soha nem jönnek el ennyien, igen, mert ilyen nevük van, hogy az egyedülálló anyákért, akik nem tudom, még nehezen élek. Tehát nem egy olyan, ne, nem egy olyan nevük van, ami egy rib, ribancok, vagy ribiséta, vagy valami ilyesmi, amit az ember rosszul lesz aztán érdekli. Szóval, hogy ez egy ilyen felhívó, hát, provokatív név. Felhívó és provokatív, de utána a végén meg az, hogy felkapja a fejét, és hogy nem tudunk el statisztikát, hogy hányan, meg mégsem jöttek el, meg azt mondják, hogy fú, és ezért. Tehát még egyszer mondom, hogy ön provokálni jó dolog, csak a, tehát most is az az érzésem, hogy tehát igazából tehát egy ilyen akcióval, tehát nem, nem megy át az üzenete, hogy mi a fenét provokálunk itt most ilyen parókákba öltözve, mert hát tanulságos volt ez, mit fotóznak itt is, hát a, a meleg és is van, hogy keresik, hogy van-e valami extrém, mert azt le lehet fotózni, és akkor ez meg fog jelenni. Tehát, hogy most nem a saját, nyilván a saját sajtó, nem tudom hova nézek, aki csinálja, hogy ő fog erre figyelni, de hogy a, biztos hogy bennél a TV2 és mindenütt azt mutatták be, hogy ezeket a bizarr és extrémnek tűnő dolgokat, ez sem, ez sem fog használni az ügynek. mert hogy a, a, egy dolog, egy emlék ez belőle, hogy ilyen, ilyen idétlenül öltözött nők kiabálták, hogy gyubanc, meg picsa, meg bocsánat, nem tudom, fú, ilyeneket. Szóval, hogy amit a Gábor mondott, hogy ez a kritikus tömeg, meg hogy picit, az, hogy picitizni szeretnek sokan, arra jól lehet építeni, hogy jobban szeretnek lenni sokan, arra is jó lenne építeni, csak hát itt tényleg arról van szó, hogy ez a miért nem látják meg nőtt tömegeért, és mindjárt visszakosztás és hogy nem akarom őket bántani. Ez nem bántás, ez tényleg egy tény. Ugyanebben a rendszerben élünk, szocializálódunk, ezt nagyjából mindenki tudja, ki itt ül, És hogy nagyon nehéz azon a ponton átbillenteni. A legeslegutolsó utolsó ami még nap kapcsán született, az nagyon rég volt. Ez pontosan erről próbáltam ott valamit írni, ezzel a piros pirula, meg kék pirula esete, hogyha a Mátrixot ismeritek, a filmet emlékeztek, a klasszikus jelenet, hogy akkor most melyiket választod, hogyha kiválasztod a pirosat, akkor... Gyere velem, de akkor az nagyon kemény lesz, vagy válasz a másikat is maradhatsz a boldog tudatlanságban. És ezt napi szinten megéljük, amikor elkezdünk nőkkel beszélgetni, hogy valamit értenek belőle, valamit éreznek, és aztán ez nagyon kellemetlen lesz, és, azt, és hogy. És a rendszernek az, az igazolása úgy működik, hogy de hát azért mégiscsak jó, hogy ez így van, mégiscsak különböző, mégiscsak a nőnek ez a dolga, a férfinek az a dolga. Tehát azt nagyon nehéz megtalálni, hogy, hogy hogyan mutasd meg, hogy itt, itt tényleg van valami. És amikor az egyetemi kolléganem tényleg azt mondja, hogy de hát én sose éreztem magam elnyomva, akkor mit mondunk és mit várunk, hogy általában az emberektől? Hm? Ez a nagy kérdés ezekben a helyzetekben. Erre pedig egyszerűen egyébként a válasz, hogy még a komfort, az, abban a zónában mozog valaki, amit a társadalom enged neki, addig nem fogja napi szinten érezni, nem fogja tudatosítani, hogy ez neki rossz. Ha elmozdulunk, akkor jön az, hogy ribanc vagy, akkor jön ez az egész, és itt kapcsolódnék vissza maga az előbisírta, hogy, hogy pirulak kellene, csak hogy nincs ilyen tuti pirulán Tehát az a baj, hogy nincs, nincs egy ilyen pont, amivel lehet. Fáradtságosan. Mert hogy ezzel akkor azt mondjuk, hogy esetleg nyugaton, ahol ezek a mozgalmak esetleg erősebbek, ott megvan ez a pirula. Vagy ott más injekciót kapnak az emberek, vagy, vagy, vagy mi van? Tehát egy tört, a történelmi eseményeket okoljuk azért, ahol most vagyunk. Hát az aktor is valóságot, tehát ugye, az tényleg úgy működik, hogy kell egy kritikus tömeg, ezt is mindenki tudja, hogy itt van, hogy érdemi változás lehessen, hogy akkor átmenjenek a változások a törvénykezés szintjén, a társadalmi szabályok szintjén, tehát, hogy ezek egy ilyen hosszú folyamatok, és ugye klasszikus a feminizmus története, és akkor mindenki tudja, hogy mit csináltak ugye a szüfrasettek, akkor lett választási jog, akkor mit, mit lehet csinálni, mit csináltak a hatvanas évben a nyomozgalomban, csó, minden változott, iszonyatos késésben vagyunk, ez van. Én szeretném azt hinni, hogy ez majd így változik, és majd csak jönnek a bicikliző nők, vagy a szabadságot szerető, vagy az egyenlakosságot szerető nők, és teszem hozzá férfiak, mert most úgy beszélünk erről, mint ha nőknek kéne egy nagyobb és akkor minden jó lesz. Férfi szerep, női szerep egymást, hogy nem tud változni, tehát hogy hova. És akkor beszélhetnénk, és itt jönnének az izgalmas témák, hogy a terepet vesztett férfiakkal mi van. azt mondják, hogy de hát, ha a nők olyanok lesznek, mint mi, akkor velünk mi lesz? Igen, ez, ez pont tavaly ez volt a Tomketnek a, a, a bölcs megfigyelése, hogy hát, hogy hát a nők tehetnek erről, mert mi tettük a férfiakat, mert, hogy a erőszak csak a 20. században, vagy 20. század vége óta létezik, mióta a nő férfiak papucspérjek, a nők pedig vaslédik. Gábor, látom, hogy van valamit. Hát, csak, eh, csak így eh, azt gondoltam, hogy ez hülyeség, Hát korábban is volt nőkkel erőszak. A... Csak ennyi. Egyébként, tehát a férfiak vajon mennyire nyitottak erre a szemléletváltás, vagy egyáltalán nem? Mindjárt olvasok itt nagyon izgalmas kom kommentárokat, színlelni ki, a Kis mértékben, vagy nem tudom, kevés férfi nyitott szerintem arra, hogy, hogy felülvizsgálja a saját viselkedését. Például, hogy így számokat mondjak ebben a férfi csoportban, ahova én is járok. Öten vagyunk, és hát ez nem sok, ugye? Tehát, ugye, én, én ismerek még négy olyan politikát, aki így rendszeresen foglalkozik azzal, hogy a saját, amit mondtam én, a férki szerepet de, de abban teljesen egyetértek Én is, hogy, hogy, hogy, hogy természetesen a férfiaknak meg kell változni ebben a témában, mert, mert igazából, a, tehát, ez igazából a férfiaknak az a dolga, hogy, hogy, hogy az erőszakos és uralkodó viselkedésükön változtassanak. Most felolvasom ezeket a kommentárokat egy. Erre a családom belüli erőszakról szóló videóra érkezett. Niki hmm. becsakád az ajtót, meg a Tehát az egyik komment, párat emelnék csak ki. Azt mondja, a férfiak általában akkor jutnak el ahhoz, hogy egy nőt bántanak, ha már pszichi, ö, pszichikailag nem bírják a nő felől állandóan érkező negatív hatásokat. Ilyenkor elszakad a célna és történik az, ami... De van még egy, van olyan eset, amikor a feleség provokál, a férj szolid keretek közt megvédi magát. Uh -huh. És erre jött egy ilyen reakció, hogy a törvény sajnos többnyire a nők mellett áll. És vajon mi a határ? Ezt is kérdezte egy ilyen férfi kommentáló, hogy meddig tűrjék ezt a női egyeduralmat. És ö, utolsó komment, amit kiemelnék, hogy a családon belüli erőszak túlmisztifikálását buta és tehetségtelen nők próbálják propagálni, akik egyfajta tehetségtelenségüket egyfajta férfi gyűlöleté változtatják. A feminizmus egy hibás és kártékony ideológia, ami a férfiakat megpróbálja kiszorítani a család alapításból. Nem, a család struktúrából, bocsánat. Szerintem a feminizmust azt így hagyjuk ki, mert az ilyen rá, gondcsom, de ha így, így tudtok valahogy szolidan reagálni? Kezdje Gábor, mert Zoláta maga. Hát én, ugye ez egy ilyen, ez egy ilyen klisé, hogy a, hogy a férfiak azok fizikailag erőszakosak, a nők azok pedig lelkileg és egyébként is provokálják a férfiakat. És, és hát ez, ez a, az én elemzésemben ez úgy néz ki, hogy, hogy, hogy amit a férfiak úgy hívnak, hogy provokáció, és amit a férfiak úgy hívnak, hogy lelki erőszak, az általában azt szokott lenni, hogy nők egyenlőséget követelnek a pártkapcsolatban. És hát mit tudom én? Szóval a... Az egyik ilyen kedvenc példám, az egy pszichológustól származik, aki elmondta erre, hogy, hogy ugye ez így van, hogy a nők azok provokálnak, hogy, hogy a késre és ittasan jön haza munkából, mert munka után elment inni a haverokkal, és a nő ezt szóvá teszi, és hogy egyébként is megígérte, hogy a gyerekeknek megcsinálja a komódot, amiben nem lehet bepakolni már hónapok óta, nem mert kéne csinálni, és erre a férfi leönti kakaóval. Uh -huh. e, Mármint forró kakaóval. E, és, és azt mondja, hogy lám-lám, a nők azok provokálnak, és a nők azok szóban erőszakosak. És én, én például erre azt tehát, hogy ilyen eseteket szoktak felsorolni ezeknek a, amit itt a kommentelők szóvá tesznek annak az illusztrációjára, e, és és hát egyszerűen nem igaz, hanem mondom, csak arról van szó, hogy a legtöbb esetben nők egyenlőséget követelnek a párkapcsolatban. És, és még egy dolgot szeretnék mondani a szóvali erőszakkal kapcsolatban, hogy az a, az, a, az általános megfigyelés, hogy a fizikai erőszakot, amit férfiak elkövetnek, azt általában kíséri, vagy megelőzi. Így időrendben a párkapcsolaton belül is általában mielőtt fizikai erőszak következik, van egy, hosszú ideig szóbeli erőszak a férfi részéről, meg, meg közben is. Um, és, és akkor, hogy, hogy ezt úgy még az utolsóra is elgáljak a feminizmusra, én <gül> nem, nem állom meg, szóval hogy, hogy ennek fényében én tényleg azt gondolom, hogy, hogy, hogy már nem tudom, hogy melyik szerzőnek a definíciója az a feminizmusra, hogy természetesen a feminizmus nem az, hogy, hogy, a, hogy a nők, akkor most nőuralom jöjjön, ha, eddig, ha most éppen férfi hanem hogy egyenlőség legyen. És ez a szerző azt mondja, hogy a feminizmus az a radikális eszme, hogy a nő is ember. Hmm. Nóri, mielőtt mielőtt el Nóri, hogy nem tudom, hogy mi a vélemény ez erről úgy, jóhéjban? Ezekről a kommentekről? Igen. Hát az, hogy az tulajdonképpen, az ilyenekkel szerintem, aki egy kicsit is jobban odafigyel ezekre a témákról, nap mint nap ö, szembesül, ugyanezekkel gyakorlatilag, ez egy nagyon sem a típus példá. És, és akkor így az ember reagál, aztán már egy idő után már nem, mert mindig ugyanaz. És mindig ugyanazokat reagálják vissza, tehát az, hogy az embernek áfogy így a, a, az energiája viszont szerintem nagyon fontos lenne az, hogy, hogy valami központi, központi erre az állam. Nem, nem börtömbbe velük. Nem börtömbbe velük, hanem hogy, hogy az állam részéről ne jöjjön az, a, ami most jön, hogy ez, hogy ez a gondolkodás ne igazolja az állam, ne igazolja a társadalom, hanem valamiféle kritikus. És hogy a, a most vajon mi megtudjuk őket? Tehát ők nem a mi célcsoportunk a szlábtvorkkal, ugye? Vagy vajon, vajon őket így valaha is meg tudjuk majd győzni a is kis Szerintem, és itt tulajdonképpen örgálnék arra, és amit te mondtál az előbb, hogy, hogy ez a slut ez annyira nem, annyira nem jó nem volt, ez a nem jó név, meg sok ember távol tart, meg ilyesmi, hogy szerintem egyrésztről ez, ez a név nagyon nagy figyelmet kellett felvárkiben, és szerintem az egyik célja ezeknek a rendezvényeknek nem az, hogy, hogy azt a három tucat embert megint ide hívjuk, aki amúgy is eljön, és akinek, akinek kialakult véleménye van arról, hogy, hogy most jó -ja vagy nem jó ez -ja az, hogy ribancnak hívjuk magunkat. Mert azoknak az emberek, azok az emberek idratkoztak ott is erről a ribanc dologról, akik, akiknek van véleményünk, akik, akik egyet értenek, de nekünk nem azokat az embereket kell megcélozni, megcíroz, akik már, érzékenyek ezekre a témákra, hanem akik egyáltalán nem. És szerintem például ez a név, ez erre, és benne voltunk a tévében, tehát láttak minket. <gül> <gül> és biztos, hogy felhívtuk a figyelmüket, de szerintem, szerintem ez nagyon jó arra, hogy de például a, a női méltóság menete az lehet, hogy jobban elmegy az emberek füle mellett, mint az, hogy ribis Jó, elengedem ezt a női méltóság melletet, de szociálszögésként nem, nem tudok, ez nem szólni, strat, mint stratégiai kérdést mondtam. Tehát, hogyha erre most csinálnám majd egy kutatást, ugye benne voltunk tényleg a TV2-ben, közben onnan tudjuk, aki nem volt, hogy nekem jöttek az SMS-nek, hogy láttunk egy ribi sét a felirat alatt sétálni a TV2-tényekbe, hogy, hogyha, meg titeket is neviduljátok, titeket is láttak Na, de most komolyan meg, hogy, hogy azontól, hogy tényleg figyelemfelkrejtött, és stratégiailag, a az és azt gondolom, értem, hogy miért ragaszkodtok, és érzelmi kötődésünk van ehhez a szóhoz, hogy ez a bédjegye tulajdonképpen a dolognak, és stratégiailag. Azon túl, hogy figyelem feltertő, utána a, a, a, a, van egy ilyen kifejezés, ez a morális felháborodás, egy morális pánik, hogyha elterjed, hogy jönnek a nem tudom és mit történik. hogy arról fognak róla beszélni és csáncsognak róla de nem fognak azért eljönni, és nem is ez a baj, önmagában nem jön el, de mivel a fordást hiteltelennek tekinti, el sem fogja olvasni. Tehát nem fogja, nem, nem szárgál energiát, időt, hogy egy olyasmiből olvasjon, hogy mit akarnak, amivel azt gondolja, hogy az ércsőstelen vagy rossz. Ez a, ezt, ehhez szerettem volna a, a férfiakhoz egy pillanatig visszatérjenek, hogy ez államnak kell tenni. Azzal maximálisan egyet értek. Na most az államnak is van neme, azt is mindjárt tudjuk, akik itt ülnek. Ugye, hogy milyen nemű szerintetek az állam. Okay. Tehát ugye ez is, a klasszikus aki még szociológiát tanult, hogy megkínolom, tudjuk a férfi, vagy az állam férfi, stb. De hogy... hogy, az, hogy és hogy ilyen értemben akár a legnagyobb férfit az államot megszólítani, meg a, meg a, a minden férfit megszólítani, tehát van az egy olyan... Pszichodinamikája is, amit ugye identitás fenyegetésnek hívunk. Hogyha a férfiaknak azt tudjuk az arcába, hogy, a férfi, hogy az agressziónak is neve van, azt is ugye mind tudjuk, hogy milyen nemű az agresszió, a családon belül agresszió, az férfi megint csak. És mikor ez így elhangzik, akkor a konkrét ott ülő férfiak azok nagyon rosszul kezdik magukat érezni. Akkor is a hát akkor kevésbé a bántalmazók, a leginkább azok szokták, akik valójában nem azok. És Ekkor mindig el szoktuk mondani, hogy a, hogy különbséget teszünk, hogy amikor a férfiakról, mint csoportról beszélünk, és ne egyes férfiakról, mert akkor mindig az a a férfiak, hogy hogy Akkor azt mondom, hogy a férfiak vannak hatalmuk van, milyen hatalmak, nincs nekem semmi hatalmam nem Ez Tehát hogy egyéni szinten egy egész máshogy megért a történet, mint amikor a társadalmi jelenségről beszélünk. És hogy nagyon erős énvédő reakciók vannak az ilyen válaszok, mögött, tényleg nagyon sokszor az van, hogy mert azért a nők is agresszívak. Tehát hogy az az üzenet, hogy azért a nők is emberek, ám, nem csak a férfiak néha. És, és hogy. Na, és ha, ha ilyenkor kezdünk el azzal érve, és, és, hogy próbáljuk visszanyomni, hogy de igenis, igenis, igenis ez a férfiakról szól, akkor nagyjából az amit mondottuk, hogy céltalan a dolog. Tehát hogy egy kicsit néha trükkösebbnek kell lenni ezekben a helyzetekben, Tehát az ilyen, ezek nem azok a terepek, ahol bármit is lehetne azt gondolom, hogy sajnos elérni. Én is pont azért írtam neked, hogy na móniat, akkor majd te válaszolja ezeknek a férfiak, mert te tudod a tutit. De hát <gül> na, szerintem ez az... hát itt senki nem tudja a tutit ezekkel a férfiakkal szemben. meg hát. Nem, meg hát tényleg azon, amit mondtam, hogy ezek a kis, kis fájtok, ezek a mindennapi harcaik, hogy amikor az ember egyszer négy-öt ilyen fronton harcol a borsodi sörrel kezdve, hogy már nem iszik sört, meg a meg a, meg a nem tudom, kikkel, meg már, már... Szóval akkor... Tehát, hogy nem hatékony, tehát, hogy ki, no, azért sokan elolvassák azért, tehát, hogy ennek is van egy nyilvánossága, mert szeretnek az emberek, itt kommenteket olvasni, és hú, meg hát, de hogy nem hatékony, tehát, hogy a szociálszögi alapjelenség úgy hívjuk, hogy beoltás, úgy működik, mint a vírus, ezt is talán ismeritek. Ha valakinek megtámadom a nézeteit, egy picit, akkor elkezd maga érveket kitermelni, és úgy jövünk ki a vitából, hogy ő is egyre jobban győződve az igazáról, meg én is és megerősödtünk benne. ez egy nagyon kényes egyensúly, hogy, hogy kell érvelni, vagy hogy lehet úgy közelíteni a dologhoz, hogy ne ez történjen. Hogy, hogy még inkább én is még inkább először, annyira eliszem, amit gondolok, de tényleg, csak hogy. Na, tehát nem azt kéne, hogy. Szóval értitek, Tehát, hogy ez nagyon... Hát, szó, meg van ennek a szociálpszolgiája. És azért próbálkozunk, és van remény, és most elkezdtem vizionálni ma ott a 40 fokban hogy meneteltünk valami nagy magyar feminista portálon, ahol konnektivista kurzusokkal, és blogokkal, és podcastekkel, és YouTube csatornával ilyen jókat csinálunk, mint amit is elkezdtetek. A Slutworknak az első YouTube elkezdtétek csinálni, szóval hogy ilyeneket, és hogy sokan kéne ezt csinálni, nem csak ilyen és gerillaként, ugye, az ember magányos harcosok vagyunk, néha egymást hátba veregetjük, meg szólunk egymásnak, besegítve, hogy figyelj, gyere már nem tudom milyen oldalra, mert ott küzdök a kommentekben, a valaki, és akkor megjönk együtt. De, de megérditek ezt is, nem, hogy annyien van, és én nem én, ma már nem gyűlök, ma három volt, már nem meg Ezt csak nem gyűlod megállni, mert ott segíteni kell, hogy a, hogy a másiknak... Tehát, hogy együtt ugye, hogy ott csináljuk ezeket, és nem tudom, flashmobokat szervezni, a, a, Ugye. Tehát aki ilyen aktivista, azok meg meg kreatív emberek, meg minden kellene ehhez. Tehát, hogy ezt lehetne, tehát, ha nagyba akarjuk ezt csinálni. Csak ez ugye civil aktivitás, önkéntesség kell, meg idő, nem érek ma oda, jaj, hát sajnos a munkámmal nem tudom mi Szóval ezt tudjuk. Viszont a pozitív oldalának, hogyha azok a nők, akik érintettek és mondjuk bújkálnak, vagy nem merik felfedni, ugye 10-ből 4 esetben fedik fel, tehát nekik ez esetleg egy ilyen plusz, ami esetleg eljut, vagy eljutatja őket addig, hogy segítséghez forduljanak. Szóval azért, azért, azért talán van valami ilyen gyakorlati haszna is. Most én azon gondolkoztam, hogy ez a Stop férfi erőszak projekt, ezt én egyébként eredetileg úgy értelmeztem, hogy hogy a férfiak elleni erőszakot állítsuk meg, de ez jó, ez akkor vagy nem tudom, teljesen meg keveredve, de hogy, hogy ehhez kapcsolódna az, hogy, hogy van férfiak elleni erőszak, amit Móni is mondott, hogy azért férfiak ezt föl hozni, de hát hogy azért mi is érintettek vagyunk, stb. meg az is előfordul. Erről itt tudsz mondani valamit nekünk, Gábor. Hát. Természetesen van olyan, hogy egy férfi az előszak áldozata, meg olyan is van, hogy egy nő az elkövető, de ez nem egy társadalmi jelenség, és ez nem kapcsolódik ahhoz, ami nem kapcsolódik a társadalmi berendezkedéshez. Tehát, hogy a társadalmi berendezkedés az az, hogy férfiaknak több hatalma van, és tehát, azoknak a férfiaknak, akik nem vedik a partnerüket, azoknak is több hatalma van, mint, mint a legtöbb esetben, mint akár a partnerüknek, akár ugye általában a, a, a nőknek. Hogyha csak azt nézzük, hogy, hogy férfiak többet keresnek, hogy a parlamentben hány százalék férfi, hogy a kormánynak jelenleg egy nőtagja van, hogy a pápa mindig férfi, hogy szóval, értik! Uh, hogy, uh, és, és, és, és hogy férfiaknak uh, könnyebben elhiszik, amit mondanak, hogy férfiak, uh, nem tudom én, a férfiaknak, hogyha, hogyha sikeresek, akkor ezt nekik tulajdonítják, míg hogyha kudarcuk van, akkor azt a körülményeknek ők megfordítva, fordítva, uh, és hogy ez megjelenik a párkapcsolatokon belül is, mert hogyha egy párkapcsolaton belül uh, ú, is, ott, ott is úgy szokott lenni, hogy, hogy a férfi keres többet, és a nő keres kevesebbet, és ha véletlenül máshogy lenne, akkor a férfiak hajlamosak gyorsan elválni, vagy hajlamosak addig hisztizni, amíg a nő ott nem hagyja a munkahelyét. És, és ez, ez oda vezet, hogy, hogy a párkapcsolatokban is kevesebb a hatalma a nőknek, mint a férfiak, még akkor is, hogyha az az adott férfi egyébként nem bántalmazza a partnerét, tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen csak mondjuk az, hogyha nem tudom én, van egy, van egy nő, aki egy picivel kevesebbet keres, mint egy férfi, és mondjuk ők iszonyat nagyon feministák, és úgy gondolják, hogy, hogy majd mind a ketten kesre mennek, amikor a nő szül, akkor akkor utána, hogyha tényleg mind a ketten gyesre mennek, akkor például anyagi rakorok rosszabbul jönnek ki, mint hogyha a nő megy gyesre, mert ugye az ő fizetése kevesebb, stb. Tehát eleve ez a felállás arra nyomja még a, a nem tudom én teoretikusan elképzelhető legjobb ígyulatú embereket is, hogy hogy belemenjenek a, a megszokott társadalmi leosztásba. És és tehát, hogy, hogy, hogy, hogy az erőszak, amit férfiak párkapcsolaton belül elkövetnek, és a szexuális erőszak, az, az, az egyezik a, a társadalmi felállással. És, és, és van még egy dolog, amit így ezzel kapcsolatban én szeretnék mondani, hogy, hogy, hogy igazából az igaz, hogy, hogy, hogy nem minden férfi elkövető, Viszont az is igaz, hogy minden férfi potenciális elkövető. És, és hogy csak, csak akkor ö, ö, tud szerintem valaki nem elkövetővé válni, ha dolgozik azon, hogy ne válj ne elkövetővé. Én azt jutott eszembe, hogy a... No, Móni, neked is sovámi eszedbe jutott, bocsánat, inkább mondd te. Nem csak amikor ezt egy kimondtad, meg azt, hogy minden potenciális elkövető, és utána azt, hogy dolgozni kell azon, hogy ne, ne legyen az. Először azt gondoltam, hogy hú, ez, ez nehogy ez már, de azt nem belegondoltam, hogy értem, hogy hogy mondod azt. Tehát, hogy a rendszer úgy működik társadalmi szinten, megint csak, hogy, hogy megtörténhet a dolog ugyanakkor, meg hogy ezzel férfiakat tehát ha ezzel jövünk, ezt gondolom te is tapasztalod, hogy, hogy ezt tematizálva, garantáltan férfinál érünk el célt, hogy azt mondjuk neki, hogy figyelj, akkor most dolgozunk azon, most még nem ütöttél meg senkit, nem vagy agresszív, de hogy benned van. És hogy van ebben egy ilyen veszélyes ez a... Én még egyszer mondom, hogy tökre értem, hogy munkahipotézisnek ez, ez miért van benne a történetben, de de hogyha most elkészül, hogy ezt mondjuk a férfiaknak, hogy minden férfi potenciális elkövető, minden potenciális áldozat, és akkor most dolgozunk azon, hogy ez ne történjen meg, akkor értitek, hogy akkor ez így. Tehát, hogy elég igazol ebbe így gondolkodni, meg, hogyha mindig így valami felől kellene gondolkodni, nem tudom, most, pontosan értitek én már nem nagyon értem, itt akartam, de már ki gondolom közben. De, de. Hogy, hogy, hogy nehéz, nehéz ezzel az üzenettel megszólítani Jó, igen, a férfiakat, mert ez ihasztó, nem? Jó, ez, ez Igen, ezzel, ezzel, ezzel egyetettek. És akkor milyen üzenettel lehet megszólítani a férfiakat, hogy mondjunk valamit, hát egyszerűen én, én, én közben, természetesen lehet mindenféle mást is mondani, de szóval közben nekem ez a kiindulás, nekünk legalábbis a stoktérfi a projektben például ez a kiindulási pontunk, tehát mi mégis azzal foglalkozunk, hogy így módon megszólítani férfiakat, mert azt gondoljuk, hogy egyébként meg nagyon könnyen oda vezetnek a dolgok, hogy el is másolódik ehhez. Szóval, hogy ilyen, hogy akkor elkezdünk arról beszélgetni, hogy jaj, a férfiaknak milyen szörnyű, hogy, izé, hogy mi nem mutathatjuk ki a fájdalmunkat és a gyengeségünket. És tényleg szörnyű, csak közben az, hogy a férfiak nem mutatják ki a fájdalmunkat és a gyengeségünket, ez igazából egy hatalmi eszköz, mert ettől a férfiak magabiztosabbnak tűnnek, és, és például, mit tudom én, ez is hozzájárulhat, például ahhoz, hogy, hogy inkább előléptetnek mondjuk férfiakat, vagy, vagy, vagy mit tudom én, micsoda, ahhoz hogy, ahhoz, hogy férfiakat nem támadnak, meg, annyit, mint őket, stb. Mert erre voltak nevelve hogy, hogy ne sírja a kisfiam három évesen. Igen, és, ezt, és ez szörnyű, és ez ugyanúgy okoz gyomorfekét, és nem tudom én micsodát, mint nőknek azt, hogy ők meg a haragjukat nem mutathatják ki. Csak hogyha látok egy haragos embert, meg látok egy, egy, egy síró embert, akkor, akkor... akkor az egyiket magabiztosnak látom, a haragost, a sírót meg nem látom magabiztosnak, és mm. ez... Mondjuk az is lehet, hogy megjelne egy elemzést, hogy ez miért úgy, ebből miért az következik, hogy a mi társadalmunkban hogy, hogy aztán a, a, a haragos maga lesz, szóval hogy a haragosból maga biztos lesz, hogy ez egy pozitív dolog, és a, a gyengeséget kimutatni, az pedig negatív, de nem mindegy, de hogy ez, a, ez lesz a végeredménye. Mielőtt rákanyarodnak így a konkrét esetekre, hogy Mondtam, hogy esetleg elemezzük a, a a legutóbbi problémás eseteket, a zsanett ügyet, stb. Előtte egy kis egzotikumot csempészünk a beszélgetésünkbe, hogy ha már így mondta Gábor, hogy, hogy ez a macsóság, ez a harag, nem tudom, hogy van ez Portugáliában, egy ilyen déleurópai férfi központú országban, hogy Tióhéjban ugyanaz a helyzet, mint itthon, vagy sokkal rosszabb, Nóri? Sokkal jobb. Oh. <coughs> hát első, első blikre úgy tűnhet, hogy sokkal rosszabb, de, de tulajdonképpen sokkal jobb. Tehát ez, ennek is persze történelmi okai vannak, tehát hogy azt, hogy, hogy Portugáliában mondjuk mondjuk 40 évvel ezelőtt még fasizmus volt és a nők csak akkor mehettek el akár dolgozni, hogyha, hogyha aláírta a férjük, apjuk, hogy mehetnek, remettek külföldre, stb. stb. stb. Ezek a nők ugye még mindig élnek. <gül> Tehát, hogy, hogy abszolút érzékelték, hogy, hogy hogyan változtak a dolgokat, de saját maguk változtatták meg a dolgokat. Így... erre Ugye forradalom volt, erre egy abszolút ellenválasz volt az utána a következő rendszer, tehát hogy, hogy, hogy en, ez a mozgalom is így erősebb volt, és, és ez abszolút érezhető most a portugál társadalomban. Tehát például az, az ami egy átlag magyar pasinában, hogyha azt mondod, hogy egy feminizmus, vagy valami ilyesmi, vagy családon belül erőszak, vagy bármi, és akkor ezek így az alapválaszok, amit jönnek, az például portugálban nem jön az alapválasz, tehát hogy, hogy például azt, azt, köztudat, hogy ilyen létezik, és igen, és stb. Tehát, hogy, hogy ennyivel előjárnak járnak a tudatosításában, ezeknek a dolgok talánk. Erről nekem az üt eszembe, hogy akkor nálunk viszont a kommunizmus jó hagyományát folytathatnák, hogy a traktoron ülő nő, aki Nem, jó? Akkor hát ez, ez egy ára volt, hát ez is, ez, ez, nem... Nekem tetszett ez a kép, hogy akkor, akkor az erős nő, és akkor ugyanolyan izmosnak ábrázolták, mint a férfi. Hát ezek ilyen... Ja. Ezek egy ikonikus képek, de, de, de tehát, hogy, uh, ugye az emancipáció az, az lett volna, hogy akkor, uh, na, tehát a lényege az, és tényleg röviden, de ezt is szerintem sokat tudjátok, hogy attól, mert ott szükség, azt hozta meg, lehetett csinálni, attól még a nő biznisze maradt a gyerek, a háztartás, tehát hogy ettől álságos a dolog, tehát semmit nem vettünk le róla, a fiat, besegített, ma is ugye ezt mondjuk, hogy besegít, mert ez a nő biznisze a dologban. Tehát, hogy ez a traktoros lány az utána hazament és lenyomta otthon a műszakot, meg a gyerekeket rendezte, stb. Tehát, hogy ettől, ettől nem gondolta senki, hogy egyenrangúak a szerepek, hanem ez így, és bizonyos, és nem is volt azért ez annyira általános, ezek ilyen ikonikus képek, manapság, de hogy ez nem egy tipikus dolog volt, hogy akkor mindenki tessék, most már akkor egyenlőek vagyunk és valósítsátok meg magatokat, ha akarjátok traktoron, tehát ez nem erről szólt, és hogy visszanyújt. Tehát ez, ne, ez egy ilyen álságos történet, lehet erről sokat olvasni. Uh -huh. Igen, csak annyi hogy ez a taros kép meg nem a femininitást akar elfogadni, hanem ez egy több maszkulin nőkép. És a koronálától elfogadott, hogy ő férfiast, tehát hogy nem azért kell a nőket, mert több férfinak kell lennünk és akkor nem nőzéket utamthatóak kell hanem a femininitás, mert a maszkulinitás is Akkor már én is volt ezt szóló, hogy ha megérszek olyan képek ez az államszecializmusból, mert férfiak és nők is vannak, és nem csak nő, akkor viszont látjátok, hogy ugyanúgy megtartják ugyanezeket a gender szereteket, amikről mondjuk gyakorlatban beszél, a nő mindig kisebb, mindig a háttérben, mindig a félfila -fél néz csodáló szemeket. Ez ahogy elevezz, ilyen tökös részben, ami a legfontosabb a szocializmusban, hogy nem kérdezték meg a nőket, hogy ők hogy akarnak egyenlőek lenni és mit akarnak. Ezt akartam. Ezt akartam. Ezt akupor, Valakinek de? van valamilyen összefűzni valójában. Akár a traktorezáshoz vagy akár Hát nekem még van itt de azt, de a baj csak itt ez a ez így a tehát az, hogy feminizmus, most meg az, hogy egyenjóság, az, hogy a lehetőség, a hogy legyen. Tehát és annak minden formája van. Tehát nem nem nem az fontos, hogy mondjuk az egyik nő, nem tudom én, női idézőjelben női es szakmát csinálni, vagy sportot, vagy, vagy férfiasat, hanem az, hogy ha én ezt szeretném, akkor ezt csinálom azt, patkort, azt. Tehát én mondjuk én autóversenyző vagyok, és ezt nagyon átélem, emellett elboxzolok, tehát ö, inkább ütöm őket. Tehát őket. Ez, ez az út, amit én választottam, és mosolyok rajtuk, amikor megszégyenővel szállnak ki az autóból, mert mondjuk egy Háromezer fős társaság előtt kaptak két versenyen. Ez maximum egy jó érzés lehet, azok után, amit mondjuk előtte kapok, mert megkapok rendesen. De, de hogy nem, nem azért csinálja az ember, mert, mert mondjuk ezzel akarja megmutatni, hanem mert ez van a kedve. Tehát, hogy, hogyha nekem kedve van, akkor, akkor igen, bemegyek egy, egy olyan közegbe, ahol csak férfiak vannak, és amiért csak férfiaknak van kitalálva, és az ő játszók előtt. Tehát én nem szoktam mondani, hogy hogy, hogy így, így belebizsít a kamolkozójukba, tehát te sajnálom, tehát én is itt vagyok, én is ember vagyok, és, és azt hiszem, hogy ilyen szinten jobban van ahhoz, hogy, hogy azt tegyem, amit, amit én szeretnék, és hogyha ha meg tudom tenni, és ez is elég akkor ma is megkapja a kérdést, hogy bőd neked nőként, hogy te autóversenyezik, és akkor így, így elég látom, hogy a szemmet, és akkor azt mondom, hogy hát két álom, két kétekezem, és egy fejem van, tehát mi az, amivel az autó te vezetett, tehát, kicsit, kicsit. <sínt> mert, mert a figyelt kérdése mi a válasz? <sínt> Na, elég sok készítség van, amiből ki kell másznom, legtöbbször úgy, hogy, hogy mondjuk kamera van az arcomban, vagy mikrofon, tehát nem, nem válaszolhatjuk úgy, ahogy én válaszolnék, egy tolakozó kérdésre, vagy egy nagyon súlyan megkíváltó kérdésre. Itt csak az előbb, hogy visszatérnék valószínű, hogy hogyan lehet ugye, visszahatni, vagy, vagy, vagy megérteni, vagy, vagy valahogy meg lehet jelezni, hogy ez annyira nem oké. Ezért annyira nem mondhatjuk ki, tehát úgy szívesen kimondanám, hogy, hogy ez most egy ilyen jellő kérdés, így ilyen tapéli közöttük, és miért hoznak engem ilyen helyzetbe, de kénytelen vagyok úgy válaszolni, hogy az ő formája vezető legyen ne támadjanak meg. Ez nagyon-nagyon érdekes, ugye, hogy milyen stratégiákat kell kidolgozni nőként, hogy, hogy tudjál ebben működni. Ez a klasszikus csapda helyzet, hogy ez a vagy kompetens vagy, vagy szerethető. Ha meg, tehát, hogy nyersz ny ny egy ilyen helyzetben, akkor kompetens vagy, hát ott van megérted, de akkor már nem leszel nő, és nem fognak szeretni, és utálnak. Vagy lehet kedves helyes nő, aki meg olyan jól van, tehát, hogy nincs a helyzetben. És hogy hogyan tud, ez egy megoldhatatlan helyzet stratégiér nagyon sokszor tényleg. Nem ér, erre ez a kérdése még csak egy ilyen anecdotikusan jutott teszem, hogy most tanultam egy kedves ismeresettől a Facebookon, aki azt mondja, hogy e, e, ilyen helyzetben azt lehet mondani, hogy, hogy én tudom a választ, de te érted a kérdést. És ez egy nagyon stratégia, hogy kizökkenteni, e, tehát a copyright nem az enyém, de most nem, nevet meg, nem mondhatom meg, már nem kérdeztem meg, hogy mert ez egy, Szerintem egy nagyon jó arra, amikor azt mondod, hogy kikerekítem a szememet és én tudok rá válaszolni. Szóval igen, tehát azt, azt hiszem, hogy alapszitút írne. Nagyon visszavennék a kérdésre, úgyhogy lehet, hogy most kényes, hogy állnék. Menjen vissza nyugodtan, hogy hamarabb. Van még, mi én, mert... én, én egy picit talán a zsarretbe akartam belemenni, de nem muszáj. Csak azért, meg volt valaki, akinek volt egy ilyen hólaja, meg volt egy olyan ö, ö, plakátunk is, amit a dalma szívén viselt. Úgyhogy ö, gondoltam, hogy. Bár gondolom, mindenki ismeri kb. az esetet, de, hogy ha hála istenek van két ilyen fantasztikus szakértőnk a borondon, akkor ők tudnak valami plusz mondani, mint amit a médiából visszahallunk. Kicsit úgy érzem, hogy olyan agyon beszélt már az ügy, és hogy ez, a font nem, mert ez most nem azért mondom, hogy bagaterizáljuk, hanem hogy a, akik diskuzáltuk meg, amit tudunk meg, olvasunk. Lehet, hogy izgalmasabb lenne, ami már én úgy folytatni, de hogyha a Gábor szeretném tud hozzad, hogy én nem. El tudom mondani, ugye meg, hogy izé, meg a. Azt, azt érzem, hogy szerintem ezt már kibeszél, ki de hogy, hanem nem akkor, meg beszélünk róla. Vagy van valami konkrétesen. Annyit kérdeznek, hogy ugye az üzenet ez is felvetődött, és olyanok, akik ide kijöttek, olyanok is egyből megkérdőjelezték, és annál tehát, hogy van ez a kettőség, hogy egyrészt mégiscsak kiállnak a nemi erőszak ellen, de egy konkrét esetben mégis ugyanazt a fajta stratégiát használják A áldozatok ellen. Hogy ezt szerintetek miért, minknek, hogy? És mit lehet ez ellen tenni? Nagyon rosszul, ugye azt szokták mondani, ez nincs elég információ, nem tudom eldönteni, hogy mi a hiteles információ és hogy van ebben, pontosan amiatt, hogyha a médiák, ez amit taglalni, akkor onnantól ez már szinte ellenőrizhetetlen, ez a, mindenki tudja, hogy akkor, akkor hol van, meg mi van, és ugye az alapkérdés, ez a megtörtént az erőszak, vagy nem. Én csak azt tudom például, hogy ugye pszichológus szakértők olyanok, akiket én, én jónak tartok, és fontosnak, és szakmai hogy felálltak az ügyben, meg, tehát inkább egy jelzéseket próbáltam megkeresni, ez a, tehát akkor engem is nagyon-nagyon foglalkoztatott kit, nem, hogy, hogy nem gondoltam igazából, hogy nem történt meg, de hogy az ember tényleg ezen ne legyen elhamarkodott eléggé információt, amikor felállt a pszichológus szakértők, akik az ügyben igazságüli szakértettek és azt mondták, hogy visszaadják akár a szakértői papírjukat, vagy ami történik az az eltussolás és a kétségvonás az a szakmai szempontuknak. Nekem például ilyen hiteles markerek voltak a történetben, hogy azt mondjam, hogy igen, de, hogy ne, de aztán annyi minden született, hogy mindenki, valaki ezért érkezett el, valaki ezért érkezett el, mert mégiscsak jobb lenne azt hinni, hogy baszos, azért mégsem történhet meg egy országban, egy, egy demokráciában az, ami itt megtörtént. Jobb nem elhírni és azt mondani, hogy ugye, a fő tématik az volt, hogy akkor személyiségzeboros és a lány, és hogy minden. Tehát a klasszikus kiségjétnek a mindenkivel lefekszik talán, meg hogy akkor itt ezt utána személyiségében keressük, és hogyha valami probléma van, akkor ez biztos nem történt meg. De én ennél többet tényleg? Nem tudok te, és még számtalan másokkal is lehet, hogy ezt, ezt, ezt nem jobb inkább tagadni, meg megkérdőjelezni. Nekem csak az jut eszembe, hogy mindig ez a stratégia a nemi erőszak áldozataival, tehát hogy, hogy mindenféle módon megkérdőjelezni a a Az igazságügyi rendszer is ezt csinálja. Tehát nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy igazából semmilyen más bűncselekmény esetében, még a családunk belüli erőszak esetében, de, de más, tehát nem nők ellen elkövetett, nem a partnerük ellen elkövetett, vagy partnerük által elkövetett erőszak esetében, ott, ott nem kezdik el automatikusan vizsgálni a szavahihetőségét a sértetnek, míg ezekben az esetekben igen, és az is kimutatható, hogy, hogy nagyobb arányban vizsgálják a sértettek szavahihetőségét, mint, a, mint az elkövetőkét, és, és és és akkor bejön ez igen mindig, hogy nem tudom én lám már nem tudom 12 évesen is nem mutatta meg az intuitívát otthon, úgyhogy biztos hazudik. Úgyhogy én, én, én csak ennek tudom ezt be, hogy ez, hogy ez egy általános ilyen, ugye nem tudom, bevett stratégia és társadalmi klisé, hogyha egy, egy nő azt állítja, hogy őt megerőszakolták, akkor nem hiszünk neki. Holott igazából nincs, nincs, nincs semmi valója senkinek azon, hogyha azt állítja, hogy megerőszakolták. Tehát azért azt lehet tudni, hogy, hogy abból nem, nem, tudom, nem, nem, nem szoktak, nem tudom, milyen jól kijönni az emberek. Hát a hírverést, meg, meg média visszangot, meg akkor írhat egy könyvet. Tehát egy gyereket mondhatnak, nem? Hogy vagy meg mondta is, a mi kiáltványunkban is benne van a, a, a között, a valuta alap. Tehát hogy ott is, ez olyan hogy persze nyilván csak érvelést akartan, stb. stb. stb. Dehát, hogy valamit mindenképpen lehet rám mondani, hogy azért akarta csak mert. Hm. <laughs> Hát igen, ez, ez egy a stratégia, hogy személyiségzavaros, hogy csak hírvelést akar, hogy, hogy keresi a figyelmet. Igen. A közönség. Igen, uh, hát én mindig ilyenkor vissza szoktam kérdezni, hát értem abba a kommentára is, hogy ez amikor a polyácskorében itt van. Itt van esetleg ő volt az, aki felvetette ezt a kérdést, mi van, ha hazudott, és akkor elindult a lavina, és mindenki őt támadta. Én megbeírtam, hogy azért tisztelem, hogy megírta a véleményét, és szerettem volna eljönni, hogy kicsit tudjunk vitatkozni, de hát nem. Na és akkor megírtam azt is neki, amit egyébként mindenkinek szoktam volna az elmúlt öt év során, hogy mégis miért tette volna. Mm -hmm. És erre soha senki nem tudtam azt hogy most ti is próbálhatok ilyen indokokat felhozni, de nincs, nincs normális indok rá, és én ne kezdve az ügy mondom, ez egyik a másik, hogy... Nem lehet könyvet kiadni Magyarországon ilyen témában, úgy, hogy a az igazságszolgáltatás, az ügyészség, a rendőrség között eszik, mindenki tudja bárki elmenni bármelyik helyre dolgozni, biztos lehet benne, hogy bármit megtesz egész életében, mert szépen egymást ki fogják mosni a ez végül is van egyre köztudott, és egyébként ennek ére azért Jeanette megpróbálta megírni a történetét, meg is írta, és egyik kiadó sem vállalta, hogy kiadja, úgyhogy hát ez egy elég szobó sztori, szerintem semmiképpen semmilyen az emberi esőből jól ki. Csak még egy dolog jutott eszembe, hogy egyébként a statisztikai adatok arról, hogy milyen arányban fordul elő hamis vád az ilyen ügyekben, az az, hogy ugyanolyan arányban, mint, mint más bűncselekmények esetében, olyan körülbelül egy-kettő, a legkonzervatív becslések 4%-ra teszik, de azok tényleg nagyon-nagyon konzervatív becslések, inkább ilyen 1-2%-ra teszik a, a, a, a, a, a tudatos hamis vád, ö, arányát. Tehát amikor valaki rókszínulatúan vádaskodik szexuális erőszakkal. Valakinek van most valamilyen hozzászólni valója? Nem. Mert ilyen. Csak egyetlen, az elején, tehát, hogy az az elejére, hogy a nők nem annyira, annyira e, folyékonyak erre az egész dologra. és kérdés, hogy az iskolában mennyire lehet ezt a feminizmust tanítani, vagy valami mennyire. Gondolok itt a melegség is van a melegeknek, van hogy ennek az analógiára, vagy ennek a, a párhuzamosságára lehetne, vagy van-e tudatlan és felépített? Na, nénak talán van, nem. Hát a területen, ha győrgyit vagy bármelyik, na, né van nénak, mi a valóság? Nem, van? nem, nem, nem, nem, hogy nem, nem, nem, debbint kicsit idősebbeknek olyan van, hogy hogy borúsokatek van, hogy csak És szerint, de hát beszélt az arra, hogy mi van rendben kapcsolatban mi nincs rendben, hogy a működik egyéni és egy más szeretetémet is szeretem, alpulo kapcsolat. akkor egy kijámasztjuk hogy van ilyen olyan uh -huh. so -sor -sor és szóval mi elnősödöttünk. Igen, ilyen a kérés, mert hogy, mehet, hogy nem hogy nem Naív kérdés. ez egy eu projekt. Igen, igen, ez egy, igen. Volt egy ilyen EU-s projekt, az egyik azért egy mindegy szó. Kétkülön projekt volt, és uh, akkor amit tartott a projekt, addig nyilván nem. volt rá a finanszírozás. Most is csináljuk egyébként őket, de most én önkéntes alapon mennek a képzések, tehát hogy most már nem fogunk ilyen pénzt, de kaptunk ott a fővárostól egyszer, azt hiszem hogy 8 foglalkozásra pénzt. <síns> Az, az volt egy elvintávalatás, de a, ami nem szólt lenni. Köszönöm. Tehát nyilván egyébként az egész tananyagot kéne általakítani, mm. de szerintem a négyekávé egyetértő. Mm. Azt is így látjuk, hogy ez most nem mm. a felé. <laughs> Nem, remek elemzések vannak, akár csak tankönyvelemzést kolléga nem csinálja, hogy hogy meg a nemi szerepek kisiskolásoknak. Épp most voltunk egy kutatáson ezzel, hogy csak azt megnézni, hogy milyen neműek a szerepek, hogy mit milyen tradicionális. Csak ugyanaz, tehát, ugyan, tehát ugyanaz köszön vissza mindig, hogy inkább férfiak, a férfiak aktívak, a nők azok ugye a családi szerepekben ábrázoltak, kontextusban ábrázoltak, meg hogy felülti az ember a könyvet, és akkor a példamondatokban, ugye mindenki tudja, hogy a fiúk csinálnak aktív dolgokat. Tehát ö, valaki rá szeretne keresni, Kereszti Orsolya írt előre nekeket, és ez csak a tankönyv része. Az, hogy általában meg mi van a tantervünkben, és hogyan alakul ez most éppen át, most, ahogy, ahogy mondta Zsófi az előbb, hogy nem abba az irányba megy a dolog most. Elkölcstelen jön be, meg háztartásvezetési ismeretek, meg, ami persze praktikus csak, Arról, azt nincs tematizál, vagy akkor a, a nemi szerepek meg az egyenlőségről beszélgessünk. Tehát, hogy legalább ennyi van, hogy legalább ez a, ez, a, ez a nagyon, hát ahogy mondtad is, hogy kicsi és nyolc foglalkozás Budapesten, az hány is, és hogy van szó, szóval, sajnos, igen, te is mondtad, hogy naív a kérdés, tudtad a választ, mikor megkérdezted, de akkor egyik busonhattunk rajta, hogy nem. Csak, hogy még fizik legyen, hogy hogy az annak is készül egy, tehát van egy ilyen emelgyoktási projekt, és akkor vannak iskolák, akik ezt a programot, illetve ez most készül, hát ez még egy ilyen kiadatóban lévő programja, most nem és hogy ott-ott ez a program az éppen így is készül, és abban azért lesz nők elleni is, meg női egyenlőségben, stb. De szerintem mi még bőven nem csak a csodákban, hanem ez még egy kisebb része, mint amit csináltok. Ez őri! Még csak a 2008-as NASZI jelentést megjelent a Zsanátú, mint a 2007-es év legnagyobb emberi jogi érvényűsértésre minden országon. Csak hát, mivel az egész könyv mással sem foglalkozik, mint emberi jogsértésekkel, ez csak ennyi jó. <sínt> hát igen, ezért azt is írtam a Zsanátú, hogy levegy csak jó jelentést, hogyha tényleg a Zsanátú, annyi szakmai anyag is van, hogy itt is nyilván a. Nem azért, hogy neked ezek a kérdések, mert nem az emberek nem olvashatnak eleget arról, hogy milyen jogsértések, meg visszaélések vannak az ügyben, hanem azért, mert több mindegy, hogy mi van. Ha a női női van szó egyébként, vagy a Kongóban erőszakolt nőkről, vagy volt vagy vagy irányultak, mindegy. Tehát gyakran is lesznek emberek, akik az egészet megkérdőjelezik. Például, mit tudom én, amikor LMBT témákról van szó, csak sokszor fejlődöm, hogy ez a mi a liberális és az arab országokban, milyen tök emberé. Hát így, hol mondjuk bárhány van, ahol szép a tüntetőket édes közszerenál, vagy így hol lehet. Ez ilyen, nem tudom, érdekes elképzelés. Csak én, én így, megtalálom, hogy egy kicsit ilyen pozitív idejémet elérni. <síns> <síns> meg én így gondolom, hogy mindig, hogy mit kéne csinálni, hogy kell csinálni. És nekem így most az a munkám. És úgy lehet tenni, hogy az amerikai második hullám feminizmus történetét olvasom minden mennyiségben. És mindig az van, hogy mindenki arra jó, aki ezzel a témával foglalkozik, hogy igazából a lényeg az mindig ezek az öntudatosság érdeztő kis csoportok voltak. És hogy ezek így lettek. És, és ez nem senki pontosan, hogy hogy. Illetve ami van és szerintem ez kicsit hasonló a portugál helyzethez, hogy ez az amerikai külvárosi vagy egy kertvárosi egy családért ez olyan nyomasztó volt a nőknek, hogy iszonyatosan találhat a hócipőjük és ott voltak közel egymáshoz és elkezdtek beszélgetni. És akkor volt egy-két nő, aki elkezdett írni és akkor lehetteni ilyen közös platform, de igazából hát mindig úgy tűnik, hogy akkor indulnak ezek a dolgok hogy eléggé nagyon rossz, és hogy Magyarországon meg mindig, éppen nem ennénk, még mindig, mindig kibírta túl, de biztart, persze, de például mostanában azt csinálom véletlenül egy barátnővel elkezdtünk beszélni arról, hogy mit eszünk és mit nem eszünk az utcán és azóta mindig megkérdezem a nőket, hogy ők ezt nekem van az után, és a legtöbb nevvit ismeret nem eszik bajnád az után, illetve nekem megvan az a szakasz, amikor együlök otthonra, hogy hány házig megyek el, mert tudom, hogy ha akadok ennyi mert tudom, hogy ott még nem találkozom senkivel, aki meg fog nézni, amilyet is be fog szólni. Tehát, és és belegondolok az abszurdításában ennek a dolognak, de hogy hogy milyen szinten szervezi meg az ember, az életét, amikor nő, az ilyen egészen jó, különleges. Az, szóval, hogy most nem mondom, hogy ezt csinálom. De hogy hogyan. És hogy valahogy ezt kéne öltösíteni, hogy igazából megtokszott. <gül> de szóval, hogy hogy én gondolkodom ezen, és szerintem nem hogy a Facebook az egy azért egészen jó fórum, meg meg lehet osztani ilyen csomó információt. De hogy valahogy ezeket a kis csoportokat kéne így megcsinálni, meg, meg valahogy, nem tudom, tényleg nem tudom, de neki ennek kell gondolkozni. Én nekem mármilyen olyan gondolatom, igazából itt a családomről érvőszakkal kapcsolatban kerültem az előttem, de lényiségben jobban közöttük valamelyen nyilvánoménk keresztül, ott is az aláérezsűjtés, amin nem tudom, hogy mindenki megjavazódja. És én mondjuk már egy éve kirakom az autóra, mert autóra, vagy szóval nagyon sokat nem tudtam róla, csak úgy magához legyen és Úgyhogy itt örökre tenni gondolják még, hogy a nők, hogy mit reagálnak erre. érdekes, hogy pont a barátnő mondta azt, hogy, mert, hogy én ezzel, hogy ezt kirakom, hogy ezt miért én ezt oké, csináljam, mert ez engem megnyugtat, de hogy én ezzel provokálok. Tehát ez egy érdekes kérdés, hogy ki tehát azt a kielőszak tevő, azt nem sajnálom, hogy provokálom, aki meg nem az, azt meg szerintem nem zavarja de hogy, hogy mint továbbítás meghirdetés, hogy itt visszatérjünk a Mária a, Csádóberesztel kapcsolatban, ö, ott is például az aláírásgyűjtéssel, kihasználtam azt a platformot, hogy ö, mindig ott a leendezővel beszéltem a következő versenyen, és akkor, hogy úgy döntöttek, hogy csináltak mostantot, és nem tudom, és hogy lehet még jobb, hogy be voltak volt honva ö, híresebb emberek. Tehát, mondhatjuk, akár a is látnák, vagy fordulunk, vagy, vagy, vagy bármilyen szinten híres emberek, és, és arra, hogy jobban föl Tehát amik az aláírásokat is gyűjtöttük máshol, ott is minden helyen azért megjelent egy valamilyenre ismert ember, vagy a Dimitri, ami Dimitri között, vagy a nem tudom idősebb olasz terv, hát tudjuk, hogy meg. És hogy azért azért valahol figyelek kellett Tehát, hogy valahol lehet, hogy erre kéne egy kis figyelmet, Ez fontos, hogy hogy egy kicsit jobban történet megjelenni, hogy olyan nőket megtalálni, akik ezzel egyetlenek, tehát de van valami nevük is, és akkor látok, hogy a te vállal Tehát az én mondjuk nem úgy vagyok, amikor az én mondanának most történet nézik. Ja valamit kirakok aztán az én szállással látják. És akkor mi van azokkal, akik tényleg na, tudják, hogy ki történet az ember? Tehát hogy akár egy félzik vannak, ahogy most te mondtad, hogy jó célesebb körzözére, Szerintem meg amikor aztánk na hát, akik úgyhogy egy szeretnek van, a zenét, vagy, vagy, vagy, vagy bármit, amit csinál, ő, ő emellett áll, akkor nézzük is utána, hogy miért mi mi mi is vagy, hogy mi ez és hát én is nő vagyok. Hát, lehet, hogy, tehát bárba, vagy, hogy van valami nagyon kapcsolatási, ez így pedig nem jön, Szerintem ezt tudod, mert én amit így láttok különbségünk <síns> Magyarország, meg az angol, hogy az amerikai, helyzet között, ami ott történik, hogy náluk, amikor egy híres ember kiáll a családban belül egy erőszakáldozatok mellett, akkor mindig elmondja, hogy ő maga nem áldozat, és neki, főleg, ha nő, és neki csodálatos magánélete van. És szerintem itt, itt van egy nagyon súlyos szakadék, és egy itt elvész a szolidaritás ezen a ponton. Igen, az érdekes, és én is elgondolkodtam, hogy mi az, amit kirakjuk, hogy az, amit nem lehet holnapig is, mert, mert hogy most lehet, hogy azt gondolják, hogy én is mondjuk el, és akkor tőlem is megkérdezünk, hogy, hogy, hogy nem, csak megyet értek veled, tehát, hogy miért kell, tehát, valahol egyébként, igen, én is érintett vagyok egyébként, de, de ezt nem, tehát ezt nem, nem akár tólhatunk ki, mert nálam. Mert ez ebben sejnagy, egybén kimen. És viszont hogyha többen csinálnánk, akkor nem, vagy én azt képzelen, hogy akkor... Igen, igen. igen. azt mondom, hogy magát a családom, vagy magát a jelenséget készül, akár átolni az embernek magára van átolni, hogy az irányára, hogy ezt a, akár egy élet, vagy, vagy az én tarvitárnak is van az élet, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy, hogy legyen belőle egy címpunk, és akkor amit, amit lehet követni. Én még kocsiamig azt jöttem hogy sem hogy mondod, hogy kit provokázza, csak az erőszak tevőkkel Ez nem így van, mert nők nagyon gyakran nem érzik magukat elnyomva, akkor kikérik maguknak az áldozat szerepét. Tehát azt mondják, hogy, hogy én nem egy áldozat vagyok. Ség nem akar áldozat, nem ugye semmi se férje. Nem akarják azt mondani magukról, hogy ők most elvesztették a kontrollt, és hogy el van nyomva. Tehát, hogy ezzel nem csak az erőszak tevőknek a provokációja tanulni. Tehát, hogyha, hogy ez provokázza, Igazából csak annyi, hogy én akartam, csak annyi, amennyi van-e a nőkélet, meg, meg a potenciált. Tehát aki tudja, az, az tudja azt tudja. Tehát, hogy itt nincs az, hogy most nem tudom nevelt a nőket. Szóval semmilyen nincs de, ők, a világos. Akinek ingyen magára beszélt, nem kéna, nem lehet, hogy. De, én ezt azért mondom mert hogy mert, mert, mert én beszéltem több nővel is erről, például a Nanéről is, és, és, és ez, ez volt egy, ez milyen rossz kép, amit a nőkről kialakítottam. mert mondják szerző emberek, és, és, és hogyha nem élsz meg nyílt erőszakot, vagy egy nyílt nem erőszakot, akkor ez nem annyira sima így. Igen, csak szerintem, hogy erre az, az már jó válasz, hogy, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül hogy te is áldozat vagy, hanem hogy, hogy mennyire vagy empatikus, tehát hogy, hogy mellé állsz az az, aki, akiknek fogod a kezét, és, és mondjuk azt felülted, hogy, hogy lesz a nem, de ott, ott mellette az is, <Torah> Én, ez is biztos hogy van, de hogy tényleg a szolidaritás azért lesz az, nem tudja irányítani, és minket, minket, minket nem tudom, akik nem áldozat ilyen dolgoknak, és mégis itt vannak, hogy ilyen az ilyen lehet, hogy nem vett meg valakit a part valaki a partnere, de mondjuk az utcán bulvákat mindenki után voltak, meg, a legtörnő, akit is megfogdosták a villamoson, ö, Ezzelszer megoldott, hogy hol mész heze, és mikor az északok közöttén az ott esetben. Tehát mondjuk amikor az egész mai rendezvény szólt. És nyilván Szar ez úgy megfogalmazni az, hogy az ember áldozat, de nem ugye az van, hogy a mostani patriánális társadalomban minden potenciál potenciális áldozat. Hát, és tehát, egy és szerintem ez, egyébként ez egy ilyen, ez, úgy hívják, vagy én úgy hívom, meg a szakadalomban nem a szakadalomban, aki ezt úgy hívja, hogy ez a postfeminizmusnak ez a betles, ez a visszacsapása, amikor azt mondjuk, hogy ez a második hullámnak, az ilyen nőket A diszkózusabb, egy olyan értéktető, vagy beszédmódja, módja, amilyet csinálja, és ezzel már túl vagyunk. És ez nagyon veszélyes, ez, ez ezen már túl vagyunk. Tehát ez az, ami a szexizmusban történt, hogy most nem mindenki egyenlő, most nem minden oké. És ez elfedi a problémákat. Nagyon. Veszélyes. Ezt hívjuk modern szexizmusnak, csak úgy nevet is adjuk. Igen, a dolognak, ezzel megszólaltam a könyv a háttérből. Hogy ez a, és hogy ez a baj vele, hogy ó, hogy oh, igen, régen volt meg, de most már mindenkinek, most már legyen ilyen jogba, a nők, most már nem kéne itt tizélni meg nem kéne mozgalom. Tehát ma már a nőknek remek tudjuk mérni, hogy ügynyörűen kimutatható mindenütt, hogy mindenki, új szexista, azaz is, az, az, az, az, az, az, az, aki tagadja a régi szexizmus, senki nem mondja ma már azt, hogy a nők nem ugyanolyan okosa, de amikor azt mondjuk, hogy a nők ma már nem probléma Magyarországon arra, rábólintanak sok, hogy igen, ha de jó, és akkor most mi a bajotok? És akkor ez a baj veled, hogy onnantól nehéz tematizálni. hogy azt gondoljuk, hogy ez már nem probléma. Régen volt, de ma már nem. Ez egymegyz. a nehéz. A amit szeretek, hogy nyugaton megjogolt minden. És majd itt is megfog magától. Mint nyugaton. Ez <sítsz> volt, hát, és né, amikor jogalt, nem amikor jogatnak, hogy jó isten vagy nyugaton. <sítsz> de hogy, de hogy, de, de, de, de, <sítsz> Ezek közében, hogy így el kell mondani nyugodtan, ezért változott meg, mert voltak ilyen őrült feministák, akik ott 10 év szülrős lábban mehet tartók, pedig elször. De valahol az összekobbál sem meg szerintem. mert hogy a férfiak részéről nagyon megvan, tehát csak nagyon. Most egyébként ezt az első nem is érzék el, mert sokszor már nem időmérő, hanem, hanem szubjektív az első típusodják. És, és, és konkrétan a saját szabályokat áthárják a szabálykönyve, csak hogy napontozzanak, csak hogy... És akkor gondolkozik az egyszer, hogy ezt miért csináljam. Ugyanis a bíró az nem az ellenfelem. Na, de hát férfi. És így körbeértünk. Tehát, hogy, hogy nem hozná a saját társát olyan helyzetbe, hogy ő neki azt kell elszenvedni, hogy egy nőtől kikak. Tehát, hogy ö, ö, ez így... Meg ugyanis olyan erőszaktételnél is, tehát pont egy pár hete volt sajnos ilyen baráti körömbe, a sokan az egész csapat, hogy az egyik lány megütötte a párja. Na most nagyon érdekes volt ezt iszíró, most én biztos, hogy végignézni, hogy ha azt akkor én csak így megfigyelőként, de én érdekesen láttam a végét, és sajnos tudtam a végét, hogy mi lesz. Tehát, mi ketten lányok így kiáltunk mellette, hogy akkor most hogy oldjuk meg innentől hogy, hogy kellett Nem tudom ott a figyük is fel voltak amíg csapatosan lehetett mutatni, hogy ők persze az ilyet mennyire elítélik, és eltelt egy nap, másfél, és visszarendeződött minden. És akkor ugye azt választ kaptuk, hogy persze, uh, mert uh, neked elveik vannak, és hát nem mindenki elve szerint él, hát mi szerint, és nem a profanok szerint fogom megítélni azt, hogy, hogy ki a barátom, mert attól még van egy csomó tulajdonsága, ami alapján. És egyből lelkezik így be, be, nem is tudom, így, így bevédik egymást, és így, ami szétrendeződött, az, hogy gyorsan összerendeződik, és én kemény magá válik, és, és, és nem tudsz velem mit kezdeni. És, és te leszel a kívülálló, aki, aki fekete bárány, mert, mert te most meg hát, radikális, most mit, mit akarsz ezzel? Hát most viret, megzavarodik itt a nyugalmat, holott, holott nem én zavarom meg, hanem az, aki elkövette az erőszakat, de ezt elfelejtjük, hanem, hanem most én vagyok az, aki zavarom a képet ezzel, hogy kiállok mellett, amit egyszer kimondtam. És ezt kéne valahol szerintem a nőknek is, hogy, hogy valahogy úgy, úgy összerendeződni, hogy úgy egymás hátát védeni, ahogy tényleg azok a csoportok, amit mondtál, azért nagyon jók, és akkor utána ezek a csoportok meg megint hát. egymás ez az, ami nincs, ugye ezt hívják úgy megint csak, hogy a különböző példával példában, hogy elhozunk a Sisterhood. Tehát hanem van egy kifejezése a feminizmusban, hogy ez a fajta szolidáris összetartás. Nem azért, mert én vagyok érintett, nem azért, mert a barátom érintett, hanem egyszerűen azért, mert egy olyan alap dolgozunk, az alapminőség, hogy nők vagyunk, és ez ugye nők között működik. Ez nem azt jelenti, hogy csak ez is, ugye visszületünk, hogy kizárjuk a férfiakat, nem zárjuk ki, de ez itt egy olyan helyzet, ugye egy alárendelt kisebbségi pozícióban osztozunk, és ez van más csoportoknál is. Ami, amit úgy meg lehetne, vagy meg kellene teremteni. És ritka kell állapot, amikor úgy megéri ezt az ember. Hogyha vannak ilyen köreje, ahol meg tudja élni ezt a fajta női, női szolidaritást, mert hogy ez valami ilyesmi lenne. Csak hogy oda kéne eljutnunk, hogy áttörjük azt a, azt, a, azt a nagyon kényelmes tagadást, amit nap mint nap tapasztalunk, hogy tehát nincsen nők elleni, erőszak az nem létezik. Hogy nincsen családom belüli erőszak. Hát miért? Tehát, hogyha tőlünk is, tőlünk is hányszor kérdezik, hogy tehát miért nézhet ugye ez olyan kisebbség, hát ezzel nem kell foglalkozni, most minek fölvonulni, ha téged nem érint, akkor mit szájhőskülsz, és hogy miért rakod oda az arcodat, mert hogy hogy fognak utána megítélni, hát Most mindjárt, akik itt vagyok, vagy akiket fölvett a tv azok el vagy könyvelve, mint áldozatok, mint kurvák, mint nem tudom. Ripocsó. Nekem csak két, két gondolatom van az egyik, szerintem a nőket tényleg, én azt gondolom, hogy olyanokra lehet meggyőzni, mint amilyeneket mondtál Zsófi, hogy, hogy, hogy mindenkit fogdostak már a villamoson, én nem ismerek olyan nőt, akit nem. Mindenkinek beszóltak már az utcán, nem ismerek olyan nőt, akit nem. Tehát, hogy, hogy vannak ilyen ami ami minden nővel történik, és uh, és, és, és, és szóval tényleg olyan nőt is nagyon keveset ismerek, aki, aki, illetve hallottam már olyan nőről, aki többet keres, mint a partnere. Tehát, hogy, hogy szerintem ezeket a dolgokat el lehet, el lehet mondani, és, és, és lehet, hogy ezzel meg lehet győzni a, a, a nőket. És még ami, ami eszembe jutott a Sisterhoodról, hogy, hogy viszont a példa, amit, amit mondasz ebből a. Nem, nem tudom nem nevedet, ott a Zsóki igen hogy, hogy, hogy az, az arra is példa, nem csak arra, hogy, hogy illetve én úgy hallom, hogy akkor van női szolidaritás, de a, társaság a baráti társaságban, a... vagy a nők is visszarendeződtek. Igazából ez egy nagyon-nagyon férfi, tehát csak, szintén csak férfiak vannak. a lányzók kívül mi ketten vagyunk lányok. Aha. Ja. Ezt, ha ja. egy csoportnak beveznek, akkor ketten Aha. Ül, de... Aha. <gül> Az a legkisebb de <gül> a legkisebb csoport. <gül> De hogy, de hogy közben, közben ami, ami viszont dúl, az a, az a férfi szolidaritás és a férfi, a, mi úgy szoktuk írni, a férfi korporatizmus, ami, ami ebből áll, hogy férfiak ötelen visszarendezőznek, elkezdik felmenteni az elkövetőket. És, és férfiaknak mindig persze van egy csomó, csomó veszíteni valójuk azzal, hogyha még a nem elkövető férfiaknak, és itt, itt volt valami gondolatmeneted neked, hogy a, hogy a nem elkövető férfék miért, miért nem, vagy mit tudom én mi a, miért mi az ő befektet, vagy miért fontos nekik az, hogy hogy az erőszakra amely derüljön fény, és szerintem azért meg mindig van természetesen veszíteni valójuk a nem elkövető férfieknek, mert ők is haszonélvezői a rendszernek, vagy mit mondjak, mi is haszonélvezői vagyunk a rendszernek, hogy, hogy, hogy, hogy természetesen a, például az én viselkedésemet, azt mindig majd ahhoz fogja mérni mondjuk egy, egy nő, partnerem, mert mondjuk ez ritkán szokott lenni, de ha lenne, akkor ahhoz mérni, hogy, hogy, más, <gül> <gül> hogy, hogy más férfiak például verik a partnerüket. És akkor, én, ha én. Tehát, hogy, hogy mit akarsz? Nem iszik, nem ver, mit akarsz még? Ezt mérni, mérni, mérni. És, hogy, és hogy, hogy ezt minden férfi élvezi ennek az előnyeit, tehát hogy, hogy az, hogy, az, hogy vannak férfiak, van egy kisebbsége a férfiaknak, aki, aki agyon tényleg a nőket, az, az megfélemlíti azokat a nőket, és leszállítja a mércéjét a, annak, hogy, hogy mi a jó pasi. Ez így kapcsolódik Kaptam rengeteg ilyen szuper matricát, ami a keretkoalíció a szexuális erőszak ellen segélyvonalat hirdeti. És valaki azt súgta, nekem már nem emlékszem, hogy ki, hogy ezt a vonalat nem használják ki. És itt van a körünkben Nóri, aki erről esetleg tud három mondatot mondani, hogy mi a baj. Szerintem ez relatív, hogy most kihasználják-e, vagy nem. Tehát ugye ez a való lesz 2010 fejtuárja út. 11 fejtuárja út létezik. Most jelenleg heti-három nap, négy órában fogad hívásokat, és... Tehát általában egy ügyeletekként, mondjuk egy hívás esélyben, hogy ezt légy után és ez valóban elég kevésnek tűnik, viszont a, szerintem ez nem egy ismert vonal. Tehát mondjuk a, a nanál vonal az már, az már elég régóta létezik, ez valóban így bevésülött az emberekben a felvonulások miatt a nanálik megjelenésünk miatt, és nyilván hogy senki sem tudja felhívva a szemet, viszont tudják, hogy ha baj van, akkor rámúdítszok, akkor rákeresek is felhívják. De azt gondolom, hogy az utóbbi időben nem a helyzet, legelső kezdetekhez képest biztosan. Igen, igen, hát azt lehetett várni, hogy akárhányszor megjelentünk, hogy a médiában, az újságban, vagy a tévében volt a kívások. Egyértelmű szerintem ebből volt egy olyan alkalom, hogy például egyik kollégám volt egy reggelűsorban, és írták a, a vonalának a számát, de nem írták ki azt, hogy mikor elérhető a vonal. És akkor éppen nem volt elérhető, de így. Körülbelül 15 hívás volt, uh, 10 percen belül, amíg, amíg volt a, a, a tévében ez az adás. Uh, ez mutatja azt, hogy van egy igény, de látszik, szóval nem ismerik az emberek, és nincsen meg ez az információ, hogy van egy ilyen vonal, lehet kívni. Szóval, hogy ennek kell idő, amire bejállapodik, amire átmenik az emberek tudatába, hogy ilyen létezik, és tudják ajánlani egymásnak, másnak, hogy egyáltalán rákeresni, hogy van-e hogy ezt igazából nem voltam pénzünk a hirdetésekre, hanem csak így előbb, hogy terjeszteni az információt, és hát igen, ennyi égéssé És mennyiben más, mint a NAME vonar? Eh, én nem, nem tudom. Aha. Hát annyi van, hogy kifejezetten szexuális erőszakban uh, kapó, um, tehát kifejezetten azzal lehet hívni, uh, ez, annyi, ez, tehát, hogy ez annyi van más, hogy um, az ügyeletesek egy plusz képzést, vannak plusz jogi információik arról, hogy szexuális erőszak esetén mi a fontos, hova kell menni, hol mire kell figyelni, milyen, miket lehet csinálni. Másrészt a lelki oldala is ugye azt mondjuk, hogyha a szexuális erőszakér valakit akkor nagyon nagy a, a, a PTSD, a posztraumás stresszindróma kialakulásának az esélye. Sokkor az ügyeletesek ebben is ö, jobban nagy munkára, hogy legyenek. Ö, nagyon sokkal hasonlódik egy családom levé erőszakhoz, a szexuális erőszakhoz szexu nagyon sok az ártadék. Ugye ezt mindenki tudja, de, de hogy van valamintan más, és hogy ez kifejezetten hatokat szólítjon azonnal. Ezt is gondolok egyébként, hogy jó lehet, mert ö, hogy ugye ahol családom legyő erőszak van, ott biztos, hogy van szexuális erőszak. Tehát most, hogyha annyira nem tisztelem a partneremet, a testi integritását, annyira nem tartom tiszteletbe, hogy képes vagyok megnyitni, akkor miért adnám tiszteletbe a szexuális testerején az ő testi integrítását? Tehát nyilvánvaló, hogy, hogy aki bánt az a partnerek fizikailag abba szexuális is használja. Ugye akkor nem tematizálod, hogy azonban esélyé hogy így, hogy igen, én szexuális erőszak áldozat is vagyok. Um, viszont rákérdeztünk, hogy, hogy és ezt tapasztalja-e, amíg szoktunk rákérdezni, milyen erőszakfajtákat tapasztalatok, erős, és a ilyen ő is ezt is tapasztalja. És akkor, tehát így, hogy kéne egy ilyen csatorna, hogy, hogy legyen ezt kimondva, hogy ez is van, és hogy, és hogy azok, akik, nem, nem tudom én, családunk belőle vagy Párkov családért azok ettől is szenvedhetnek um, azokon túl, akiket ugye azon a, azok a, azok a kisebbségen túl, akiket uh, ismeretlenül elkövető erőszakolnánk. Én annyit Ami, szeretnék hozzá kézni egy hogy uh, ez, nyilván ez, ez nem egy vidám téma. A nők kellene erőszak, nem egy vidám téma, nem nem egy vidám téma, és azok a csatornák, amiket sok ember, ezzel lehet ütni, nyilván ilyen tévére, geribusok, amiket uh, ív és semmit, fél évben egyszer kapnak egy lehetőséget a műszervezetek, hogy mondjuk erről beszélnek, aztán így nem, mert hogyha a mindenképpen jótékonyságról, vagy, vagy civil szervezetről, vagy ilyeségről akarunk beszélni, akkor, akkor ne inkább beszélünk a kis kutyákról, meg a beteg gyerekekről, mert egyszerűen azok népszerűbb témák, eredetős, én azt gondolom, hogy a műszervezeteknek a csatornáit, tehát mondjuk egy honna, vagy egy Facebook-olra, vagy ilyesmit, azokra alapvetően azok keresnek rá, hogy ebben és, és erre egyrészt gyertöktünk egy ilyen szórólapot, ezt ott nagyon jó a szórólapot innenkinek, és akkor ennek a kereksegémának a, a szám az fel van tütetve itt a hátulján az a gyerekézőkkel, mert esetleg nagyon sok hasznos információ van, és hogy egy évén, amit nagyobítja ő, ő ezt a szórólapot, illetve van az a, az a amit Zsófi mutatót, és uh, egyébként többen vannak itt, akik a saját kezükkel ragasztott fel ezt ide oda. Ezeket uh, próbáltuk uh, nyilvános szulapozóhelyeknek a nyilvános szulapozó a, a nyilvános, uh, vécében az ajtó belső felé rá uh, felragasztatni, és, és én úgy gondolom, hogy ez például egy, egy, uh, egy jó mód arra, hogy azokhoz utassuk el, akik igazából Maguktól nem keresnének el hogy ilyen témákra, hogy pont itt a vonalra. De ez csak az arra próbálok rámutatni, hogy milyen, milyen hosszú és um, az a, azok a csatornák, amiket hagyományos, a használt és tudni, hogy nem kerültek értve, azok mennyire nem jutnak el azokhoz a csoportokhoz, akiket mi igazából szeretnénk megcélozni, azoknak, akiknek nincsen információjuk erről. Tehát ez is lehet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 vagy Köszönjük szépen, hogyha más, ha még marad bennetek valami, akkor még beszélgessünk, vagy beszélgessünk fönt Fröcs mellett, gondolom mindenki szólműzik, láttam, hogy a Niki is poharán nézte, de, hogy lecseg, de hogy itt lesz egy koncert, és hogy majd lassacskán föl kéne kúsznunk, úgyhogy, úgyhogy azt mondanám, hogy hogy egy zárszót ettől a férteni, köszönöm számszágon. <síns> <síns> Már többet negyed érzem, gondolkodom, mert az elején. De, de uh, úgy látom, Gábor egy picit fölkészült de a rá, és, hogy akkor átadjuk a férfi adnál. Az én zárszavam az az, hogy én hoztam a, a patent, a Nana és a Stock férfi közös szórólapjaiból, és ezt mindig kiteszem az egyik asztalra, és lehet venni és minket vagy a beszélgetés témáival vágó témákról szólnak. Jó, várjál, akkor, akkor, akkor, akkor a hivatalosan viszont akkor a Nóri fogja szép hagyus szavaival lezárni. Csak több gondolom van Hogy én, ér és egy mondatta, mi hát, Akkor köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Szerintem, hanem haznánk gondosan, és jövőre is. Csináljuk Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a meghívontainknak, hogy elfogadták a meghívást. Szemítsenak, hogy szaggatni fogjuk őket ők továbbra is. For listening to the Mindenki Yoga radio show. Uh, you can always find us online at lmv.hu slash Mindenki Yoga. And you spell Mindenki Yoga like this. M-I-N-D-E-N-K-I-J-O-G-A. You can also send us email, Yoga at mailbox.hu. And you can also find us on Google Plus, etc. So send us email. Find us on uh, Facebook as well. Just type in Mindenki Yoga. Thanks for listening and talk to you again this coming week.